Get some ice cream! How about this one? Pistachio Almond Fruit Fudge Butterscotch Delight Ingredients Zinc Trisodium Aspartate Sorbitol and Bisulfate Oxide Beta Carotene Lactic Acid Carob Bean Ingredient milk emulsified, maltodextrin, alkali, silicon, deoxalite, lots of sugar. Hey, okay, all right! Calcified synthetic salt, artificial barley malt, glycerin and aspartate, folic acid. That's tastes great! Smell of sodium glutamate, dehydrated calciumate, soybean mm -hmm. oil, butterfac, carbonsens, or olivat. Mm -hmm. Hooray for sugar, cause we love it. Chocolate chips, we want more oven cakes and ice cream. Watch to shove it down our throats real fast. <laughs> Here's a candy bar, you tried it? Hey, let's all see what's inside it. Gel, at a nitri-glycerin, phosphate, soybean, lecithin, deoxalite, trisilicon, dipped in chocolate. Bring, Bring it on. on! Citrus enzymes, BHT, powdered milk. Sounds good to me! Baking soda, carob gum, carbohydrates. Oh, yummy yum! yum. sodium glutamate, alginate, whole grain flour, yeast and fat. fat. I'm so easy, I'll do that. <laughs>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 Idag så är det måndagen den 5 augusti 2024 och vi samlade jag, Martin, och min poddkollega Patrik. Hallå Patrik! Tjena Martin! Tjena! Hallå! Jo, du var ju tänkt idag att du skulle ha en gäst men tyvärr så lämnade han sent återbud så att vi tänkte att vi kan göra ett litet avsnitt själva då eftersom, eftersom vi inte lagt upp någonting på ett tal. Och det är ju många lyssnare som har... Jag det också. Men, ja, det har ju varit sommar, och vi har haft semester. Och, och sen är det svårt att få, få gäster att äh, vara med också, som är intressanta, eller har något intressant att säga. Det är ju lite kontroversiellt att vara med i vår podcast, tänker jag. Mig. Ja, det verkar ju så. Men, men jag menar, det är, det är ju alltid. Men ähm, äh, nej, jag, jag, jag håller med det. Och sen så också det här om att. Vi inte gör den här podden så ofta längre. Det har inte blivit så. Mycket. För att det var ju som vi pratade precis innan när vi började spela in att de, de sakerna som vi har tagit upp i podden. Det är ju de sakerna som vi ser som de viktigaste. Och samtidigt de, de ämnen och så, som, som vi ser att andra inte pratar om ännu. Men där, där har ju liksom gränserna flyttats framåt jag menar man kan ju ta ett, ett exempel som det här med, med att det faktiskt saknas vetenskapliga belägg för virus då. när vi börjar prata om det i mars 2020 var det väl precis när eh, coronacirkusen satte igång då eh, var det ju ingen mig som var inne på det spåret liksom och vi blev eh, ja, utskällda i andra poddar. Under <laughs> lite förtäck. Eh, dels för att vi, vi eh, sa att, att det här med covid inte var en, en riktig sjukdom utan en påhittad sådan. Eh, och det här med virus, att, det, att de skulle sakna vetenskapliga belägg då. Det, det var väl för långt för någon att ens kommentera då. Mm. Men nu fyra år senare så, så tycker jag ju i alla fall se att det finns en hel del som faktiskt driver den frågan. Och har sett detta också. Mm. Så det, ja. det är ju glädjande. Mm. Ja. Nej, och det var ju väldigt synd att vi inte fick med oss eh, Tobias här. Han lämnade ett sent återbud, men, men eh, han, ja, det var, han, han kan ha varit mitt uppe i en fritt eller någonting. Jag vet inte, vi hoppas att han återkommer. Och eh, det som vi ville prata med Tobias om då, det är ju det att han har gjort den här eh, eh, fantastiska dokumentären tycker jag. Eh, som, vad heter den? Effektivt. Säkert och, och effektivt. Säkert och effektivt, ja. Och man hittar honom väldigt enkelt. Om man bara kommer ihåg. Se inte detta. Uh, .se tror jag det var va. Han mm. har en webbsida som heter det. Mm. Och uh, där, där kan man hitta. Uh, båda hans. Uh, dokumentärer. Då han har gjort en dokumentär i, i två delar. Uh, och den. Uh, tar ju upp den här. Uh, saken med. Uh, ja. De här. Uh, vaccin biverkningarna som har varit då och det har ju varit eh, enormt eh, mm. mycket biverkningar i form av sjukdomar och dödsfall och, och, och jag menar det var ju också någonting som vi pratade om i, i mars 2020 var att eh, det här med vacciner och att eh, de, de är inte effektiva och de är inte säkra och de fungerar överhuvudtaget inte för mm. att det här eh, grundförutsättningen. Paradigmet som de vilar på. Det är inte vetenskapligt. Det här med virus. Och smittsamma sjukdomar. Men det är ju någonting som vi har levt med. I. i ja, ett århundrade nu får man väl säga då. Med, med, i, I den här bilden. Och då är det ju väldigt svårt. Att. Eh, ifrågasätta det då. Mm. Men hur som helst. Alltså jag, jag tänker på det också. Hur, hur liksom. Alltså hur gränserna Hur media för jag En sak som jag tänker på då Det var ju det att Vi har ju haft några medicinska skandaler En sån här som nog många eh, Känner till Har talats talas om fast det var så länge sedan Det var ju den här Neurosydinskandalen mm. Och sen så hade vi ju det här Med, med eh, Sömnsjukan och det var ju vaccinrelaterat då. Det här med svininfluensan och Pandemrix va? Mm. Det var ju Vipeholms-experimenten också När man lät så när man ansåg vara mentalt efterblivna att äta ofantliga mängder socker. Så att de ja. tänderna ruttnade och så. Ja. Ja det finns några sådana där liksom som, som media har plockat upp. Och de är väl lagom stora då eller något För att. Det som jag tänker på, det, det framgår ju i den här eh, dokumentären också då. Eh, det är ju det att de, de biverkningsrapporter, och det har vi ju påpekat många gånger i den här podden också, tror jag att de biverkningsrapporterna som då Läkemedelsverket har fått in då, där har man ju också naturligtvis eh, ett väldigt högt mörkertal i allt det där va. Men de, eh, de överstiger ju. Allt i manna minne va? Alltså kring det här med, med, med coronavaccinen och, och, och det så har ju eh, Läkemedelsverket fått in då fler biverkningsrapporter än de någonsin har. Kring någonting annat va? Mm. Överhuvudtaget totalt va? Det är fullständigt absurda siffror som har rullat in. Men det pratar man ju inte om då. För att det blir ju eh, för stort. Skulle jag väl säga då. Så ja. Mm. ja. Vad har vi gjort sen sist då? Um, um, vi, upp här lite. vi har väl inte pratat om det. Att vi var på återbesök här. På Onsala. rymdobservatorium Under vetenskapsfestivalen. I slutet av april. Uh, du och jag. Och sen annan lyssnare. Där vi mm. ställde lite frågor. Till uh, de här. Astronomerna som var dedikerade att, att upplysa oss hur, hur rymden fungerar. Och du ställer väl lite frågor där om det här med dubbelstjärnor. Mm. Och att Sirius A och Sirus B är ju väldigt likt solen och mars och så. Men man får ju lite sådär... Får de att tänka åt det hållet som vi vill... <laughs> Och sen så delar vi ut lite par här. Vi har gjort en, en bra folder som lätt fångar intresset om tykosmodellen. Som man, om man är intresserad kan sätta sig in i då. Men att, ja vi delar ut den till många av de här astronomerna som var där. Sen om de kollar upp det. Och ja, om de kollar upp det är vilja att tänka tanken. Det är ju en annan fråga då. Eftersom deras levebröd hänger på att de ska... Fortsätta acceptera vad de blir lärda i skolan då. inte, mm. eh, inte någon sanning, Har inte någonting med någon sanning att göra. Nej och det är ju så tyvärr inom alla områden. Om man nog säga inom vetenskapen idag. Om man upptäckt liksom att det, det är en viss. Eh, det är ett visst eh, narrativ. Ett visst paradig. Eh, som gäller. Och så går man och läser hårt och flitigt. I många år. Och får lära sig detta. Och eh, då. Går det ju egentligen inte. Att liksom ta in. Eller överväga. Eh, någonting som ligger utanför det. Paradigmet då. Mm. Och vad det gäller. Liksom, ja, det här med astronomi då. Det har man ju sett då. När man har börjat titta på. Liksom, eller när vi då har vi ju pratat om många, gång, många gånger. Och, och det här som. Simon pekar på i sin bok då. Att. Och det, det är ju många andra som har påtalat det också då. Att när man, när man tittar på andra stjärnor eh, så är de binära. Och eh, binära eh, stjärnor då, de, de har en egen omloppsbana. Vet man också då att, att stjärnan rör sig i en omloppsbana. Eh, i, I det stjärnsystemet då. Tillsammans med sin binära kompanjon då. Men trots att det är så att vi, vi i princip bara hittar binära stjärnor runt oss då. Så, så äh, finns det inga liksom, diskussioner eller frågeställningar kring idag. Om, hur du, om, om det skulle kunna vara så att våran egen stjärna solen då äh, är binär. Och då är det ju väldigt rimligt att den också rör sig i en omloppsbana då. Mm. Och det är precis det som, som Simon har visat då att det är det rimliga och som vi har kunnat demonstrera också då med den här eh, tykosiumsimulatoren som jag har gjort då att eh, ja eh, det, det, det sättet man kan få vårt eh, solsystem att fungera på geometriskt då det är om man sätter solen i en omloppsbana runt jorden. Samtidigt som de andra planeterna rör sig runt solen då. Och det i sin tur grundar ju sig på den eh, modellen som eh, 1500-talsastronomen tyckte bra eh, tog fram på sin tid. Mm. Så ja. Det var alltid roligt på den här resan också. Vi hade ju en följeslagare som var vän med en av de här eh, av våran vem som var med också. Så han liksom kom i vårat gäng där och så bryfade vi honom på det här med eh, tyckhållsmodellen att vetenskapen kanske inte är vad säger att den är. Och så i slutet av den här resan så tog jag fram av de här eh, panfletterna om eh, propaganda och så tänkte jag, ja men han eh, verkar ju vara lite vaken, han kan ju läsa igenom den här och, och han behöver inte läsa igenom många rader så här och så fick jag tillbaka den så där, ja, är det så här anti -propaganda, så vill jag inte ha det. <laughs> så då, är det, då har man redan en så här förutsatt förutfattad mening och man vill, man vill inte ändra uppfattningen i den här frågan, man vill inte ens höra argumenten som skulle få en att ändra uppfattning det är, det är så långt <går> propaganda har gått men ja, vi vet vi som har studerat lite mer har, har väl alla erfarenheter av, av människor i vår omgivning som agerar på det här sättet då. Mm. Uh. jo visst så är det ju men sen får man väl vara ödmjuk med det också att, att så där har man ju varit själv i det här liksom mm. att, att det har varit en resa och ja, det kan vi ju säga, jag menar, till exempel det här med vacciner. Jag tänkte väl inte att det var något konstigt med vacciner, det har jag väl sagt många gånger. Eh, innan du lyckades få mig att gå med på att vi skulle ha Linda Karlström <laughs> på podden och jag började läsa på. Mm. Och då kunde jag ju se, men gösses det här, så är det ju va? Det, det, det är ju så svårt det här. Liksom. Det är ju det som är, eh, det är, det som är så besvärligt. Liksom att när man så att säga, har levt då drygt 40 år i vad man, får, vad man kan beskriva som en matrix. Då, eh, då har man väldigt många saker i sitt bakhuvud som är självklara sanningar. Fast de egentligen inte är det. Och när man då stöter på saker som, som säger emot detta som man har i bakhuvudet. Då, va? Och när någon, någon säger någonting som man kanske kan överväga. Men sen så påstår något annat då som, som i ens egen värld är helt orimligt. Va? Ja, men då, då, då förkastar man alltihopa. Och det är ju det som är som så liksom märkligt och farligt med det här. Att vara så propagandiserade som vi faktiskt är då. I, I det här systemet. Det är att vi, vi, vi har väldigt svårt. Att känna igen sanning. Vi har väldigt svårt att egentligen ta reda på hur man gör. När man tar reda, när liksom för, för att reda på om någonting är sant eller inte. va. Och vi har väldigt svårt att ställa oss vissa frågor. Och sen är det ju också så att. När vi upptäcker att någonting inte stämmer. Som tar till exempel då det här med. Ja men nu, nu, nu sitter vi här med, med fasit eh, efter corona och, och de här vaccinationerna. Och väldigt många börjar ju se nu att nej men Jesus, det här var ju. De här vaccinerna var ju inte bra va. Mm. Du är ganska knäppt tyst om det där nu för att eh, jag lyssnar inte på media. Men jag märker ju och jobbet och min omgivning och sådana som inte läser på det som vi gör. Att det inte så mycket om corona sådär så att då. Då är, då är man väl ganska tysta om det här nu, att det är locket på lite grann. Ja, det är det ju i viss mån då va? liksom menar man säger i, ja, mainstream, mainstream då. Så, och, och, och jag menar, det där tycker jag också är, är så, så skrämmande egentligen när man, när man börjar se detta då utifrån hur, hur tankestyrda vi är av media. För det som inte media pratar om, ja, men det pratar inte vi om heller. Mm. Som, som till exempel med, med, med eh, covid och, och, och vaccinerna va? Nu pratar inte media om det. Mm. Eh, då gör inte vi det heller. Det är en icke-fråga. Den finns mm. inte. Utan vi kan eh, diskutera eh, hur hemsk Putin är. Eller, eller vad som händer i, i USA och sådana grejer. Eller det som media då väljer och skildrar va. Det, det, det kan vi snacka om. Men, men det här med... Eh, Covid och, och vacciner. och det är en nyckelfråga. Och det var ju därför jag tycker den här eh, dokumentären som Tobias har gjort. Eh, den är ju fantastisk och den är ju ett, den är ett viktigt tidsdokument. För han tar ju fram de här klippen. Vad som faktiskt sades under mm. den här eh, eh, coronacirkusen, då av, av våra politiker och så vidare. Och det, det, det är ju liksom, ja, snacka om psykologiska påtryckningar liksom, när var, var, jag, jag är så dålig på namn på de här politikerna men, men det var ju någon som hade liksom sagt nu ska vi inte krama dem som inte har vaccinerat sig och saker de skulle inte bli ju... insläppta på sjukhus och hoppas att Nej. man skulle dö om man inte accepterade det här för att det var för solidariteten skulle att man ja. skulle även om det inte var för en själv så skulle man hjälpa alla andra och så att det det är, ja men de kidnappar den här godheten i så att vi, vi måste vara ett kollektiv och, göra, och, och som individer agera för kollektivets bästa. Mm. Men det blir istället för vårt eget sämsta då eftersom man lurar oss att spruta mm. i oss alla de här gifterna och även via kosten och så så är det ju äh, mycket, mycket fröoljor och så som man... man har i olika sås och så. Alltså gör du råd med att gå och, och, och titta på. Ja, man vill ju ha någonting för att man äter någon korv och potatis och så. Har man sås till. Och det är ju ganska jobbigt att göra en banäsås på riktigt sätt själv. Så att det är kanske inte så mm. många, många som gör det. Så det är ju väldigt enkelt att köpa en färdig banäsås Men äh, alla, alla sådana här såser och sånt. De innehåller ju. Rapsolja. Det finns ingen som innehåller originalreceptet som det var från början. Det var väl smör och, och grädde och sånt. Det, det är ju många av de här originalrecepten men det ändrades ju där i slutet av 40-talet. Jag minns ju majonnäs. Ändrades ju definitionen för äkta majonnäs till att den då efter 1947 består av äh, äh, rapsolja. Äh, ja, exakt. Ja. För, för, från början så skulle äkta majonnäs. Den ska, skulle vara gjord på smör och ägg. Och grädde. Ja, men, ja, just det. Smör ägg och grädde. Och, och sen, men sen ändrar man definitionen för vad äkta majonnäs skulle vara gjord på. Då skulle den mm. plötsligt vara gjord på rapsolja. Ja. <laughs> så, ja. Nej men du. Det där, det, det där måste vi prata om i det här med växtoljerna Men jag vill bara mm. hoppa tillbaka till det här med, med sprutorna. För jag hade en grej där. Mm. Och det är ju just, just det här med när vi är så... Inlindade i olika eh, fiktioner och övertygelser som inte stämmer, då blir det gärna så att när vi får veta att någonting är galet, då som det här med att de här sprutorna faktiskt inte var bra. Eh, och, och det vet de ju att vi kommer ifrågasätta det. Och då kommer det massa eh, eh, personer som berättar för oss hur det egentligen är. Då var det är ju de här, jag menar, jag tänker på det här med de här mRNA och spik vi, spikproteiner. Mm. Och grejer då va. Och det, och det är många som har liksom plockat till sig det då. Att ah, nej, just det här vaccinet var inte bra då. För att eh, de använde en ny obeprövad teknik då. mRNA och, och, och, och det här med spikproteiner då. Och det, och de, det, det är så utstuderat liksom. För att då... då vi, vi är alltid mer eh, beredda att acceptera någonting som ligger, inte ligger så långt bort från det vi tror va. Och mm. vi tror på virus. Virus är alldeles självklart liksom. Det ligger nere i, liksom i, i vårt medvetande och finns. Och virus och smittsamma sjukdomar, det är självklart va. Så att det har vi mycket svårare att verkligen titta på och ta till oss då att det faktiskt, eh, frågan om huruvida det faktiskt finns några virus och smittsamma sjukdomar då. Men det här, den här Att, att de, just de här vaccinerna Inte var så bra då va? Det, det kan vi ju tänka oss Och att det var något, något konstigt med och, och det är ju också jag menar, Det är många läkare som pratar med det, om detta också Jag säger ju inte att de eh, Är medvetet eh, Förvirrar Eller förleder Men de är ju likadana De har ju mycket en, Det är en kortare väg För dem att acceptera det här då än att hela eh, virologin skulle vara eh, pseudovetenskap. Vi mm. fick väl lite bevis på det där när vi var på det här fördraget med Sture Blomberg från läkarprovet. Mm. Mm. var i början av maj någon gång? Det var en så alternativ krets i Männlycke. Ja. Eller strax utanför Männlycke som hade bjudit in den här Läkaren då, så vi satt ju snällt och lyssnade där och så kunde man ställa frågor lite efterhand och så. Men man märkte ju att, att det var ju precis det som du sa där, att han var inne på det här spåret. Och ja ville inte ens undersöka knappt det som vi lyfte fram då, att det finns ingen bevis för att virus har isolerats och så. Och ja, jag gjorde en liten inspelning där så jag tänkte att jag kan lägga in den efteråt för att det är lite... Det tar våran tid om vi sitter och lyssnar på den nu och kommenterar. Men, men jag tänkte att lyssnarna kan få ta del av, av en del av vad som sades på det här mötet i alla fall. Mm. Jo men precis. Uh, nej, men, och det var, jag tycker det var ett väldigt bra föredrag av uh, Styr Blomberg. Och han har ju en, en, uh, en blogg. Mm. Som, som kanske inte är så aktiv just nu. Men han har, har skrivit mycket på den. Och den heter... Uh, Tro och vetenskap uh, Vänta ja, Vad heter den? Trovetandovetenskap.se som mm. ett enda ord Och uh, uh, Där har jag ju skrivit uh, Mycket om, om det här med, med Vacciner och, och, och, och att Vacciner inte verkar vara uh, Särskilt säkra Och effektiva då men, mm. men precis som du säger då att just att, att ifrågasätta. Eh, ja det, det är ju fundamentet i hela vår medicin idag liksom. Så, så är det ju det här med, med smitta och infektion och virus. Och, och det, är ett, det, det blir ett för långt steg att ifrågasätta det då. Mm. Ja. Men tillbaka till det här med, med växtoljorna. Mm. För det, det tycker jag är intressant. Och det, det har ju. Jag, det är ju många lyssnare som har tagit av sig att säga. Man kan inte prata lite mer om, om, om medicin och sådär. Och det, det gör jag väldigt gärna. För det har ju liksom varit mitt, mitt hjärteämne. i Jag har ju över tio år nu. <kling> kring att bli medveten om de här grejerna. Och det börjar ju som jag säkert har sagt. Och det börjar med kolesterolhypotesen då. Jag förstod det att nej men det det är inte alls eh, bra att eh, undvika mättat och animaliskt fett då. Utan det behöver, vi, det behöver man faktiskt äta mycket mer av än vi gör idag då. Eh, men eh, det här du var inne på, det, det är ju någonting som jag för att, liksom Det har ju varit då att ja, det är viktigt att äta. Men, men en sak som jag inte har förstått riktigt från nu då det är ju hur, hur farliga. De här växtoljorna eh, faktiskt är då. Men vi har ju blivit predikade med. Eh, man har ju predikat ja, sedan 80-talet eller 70-talet. Det väl igång ordentligt men man introducerade ju de här växtoljorna. Eh, de, de har ju funnits liksom i, i, i livsmedel eh, sedan början på eh, 1900-talet då. Men man började liksom dra igång och, och, och predika för dem ordentligt på 70-80-talet kanske. Eh, och, men, och, och det eh, skälet man använde sig för att, för att, att hävda att eh, fleromättade fetter då som man kallar växtoljorna för. Att de skulle vara bättre än mättade fetter, det vill säga animaliska fetter då. Det är att de fleromättade, de sänker kolesterolet då. Och det är det argumentet man har. Och då var det, nu kommer jag ta ihåg vilket föredrag, men det var en som, som la in en sån bra liknelse där. Han sa det att, ja även arsenik sänker kolesterolet. Och det gör det ju. Men det betyder ju inte att arsenik är hälsosamt va? Och jag är nog tämligen övertygad nu om att det, det är ungefär samma sak med växtoljorna va att de är ingenting som är hälsosammare än mättiga, mättade fetter och, eh, men inte bara det de allting tyder också på att de är väldigt skadliga för oss och det har ju också visat sig när man har gjort sådana här stora studier om man gjorde sådana här stora studier kring Hinkade det här på, på 60-talet hade man en del stora studier. Och då gjorde man alltså så att man, man bytte ut eh, mättat fett och smör och grädde och sånt där. Så bytte man ut det mot växtoljor. Och så såg man vad som hände. Och det man kunde se då det var ju att kolesterolet eh, på de här patienterna det gick ner. Och då tyckte man, jajamän det här var jättebra. Eh, men sen märkte man också då att eh, cancer och hjärt och, och även demenssjukdomar i sådana här långtidsstudier då de ökade bland de som som, som som gick över åt mycket växtoljor då men det brydde man sig inte om va för man tyckte det var, det var så viktigt det här att sänka kolesterolet, så man tyckte att nej men det det, det, det pratar vi inte om det här att, att, att det blir ökad eh, cancer och hjärt och, och så va utan det, det är så viktigt och bra med att, att vi har åstadkommit den här eh, kolesterolsänkningen. Eh, och det blir ju ännu mer eh, graverande eller hur man ska uttrycka det när man eh, ja, granskar den här eh, kolesterolhypotesen, som det heter, och visar och, och, och konstaterar det att det, det finns ju ingen grund i att, att eh, lågt kolesterol att det skulle vara hälsosamt. Då. Det är ju lite som, alltså jag tror att man kan se på det där med kolesterolet som man kan se på eh, feber va. När man, när man är sjuk så, har man, så kan man få feber. Och, och när man är sjuk så kan man få högt kolesterol va. Men eh, det är inte en orsak utan det är en, en, en konsekvens av eh, sjukdom då. Så det är ju igen det här att man har, man har missat det där med, med orsak och verkan. Och då, och då är det väldigt fel att, att förespråka eh, livsmedel eller, eller ämnen som hälsosamma utifrån en helt eh, knasig hypotes. Då. Mm. Jo, det är, ju, men det är väl lite som i de här protokollen som gått igenom att eh, vi ska inumpa sjukdomar i Goyim ja <hör> ah. uh, uh, um, I början när man undersöka de här sakerna så utgår man från att uh, andra tänker som en själv och har samma moraliska rättesnöre som en själv Men uh, efter att ha hållit på med det här ett tag så inser man att det finns människor som, uh, som uh, uh, inte har några... <hör> moraliska rättesnören alls utan betrakta sig själva som överlägsna andra och att man kan behandla andra som något katten släpat in och det är en mentalitet som, eller det är ju många den alternativa kretsar som liksom tänker att ja ah, men det är ju bara ljus och kärlek och bara jag behandlar andra så kommer andra behandla mig väl och så men att man kan inte, man måste sätta hårt mot hårt ibland när man man kan inte tolerera allt här i världen där man måste sätta upp gränser ett staket för det här hit man inte längre och det är det vi är väldigt svåra svårt, har vi väldigt svårt att göra här i Sverige utan det är liksom stakettpinnarna kommer ju allt närmare och närmare våran mm. eh, habitat och till slut så står de inne i våran lägenhet och så är det människor som ska ja, göra anspråk på våra bostäder och så vidare så att man kan inte backa. Eh... Nej men sen är, sen är det ju också så Martin. Att vi är ju liksom. Genuint förledda. Mm. Eller genuint. Hjärntvättade. Mm. Så det är ju så att. att, att de människorna som. Som har en, en moral. Och ett samvete då. Som så att säga inte är delaktiga i detta. Ja men de är ju då så. Propagandiserade och det, det har vi ju själva varit. Va? Mm. Så att de, de kan ju inte se detta. Och då blir det väldigt, då blir det väldigt eh, problematiskt. Eller det funkar ju egentligen inte att göra något motstånd i den eh, bilden eller det paradigmet då. Så att den enda, enda vägen man har att gå då, det enda man kan göra liksom, det är ju att, att försöka förmedla... Eh, Sanningen då liksom vad, vad, vad, vad som faktiskt stämmer Och vad som inte gör Och försöka liksom få avprogrammera Så mycket människor som möjligt Och få mm. dem att komma ur det här tänkandet Och få en, en, en, en korrekt världsbild För att innan man har återkommit det då, då, då, då funkar det tyvärr inte Att göra någonting va Mm. Det, det är väldigt det är väldigt frustrerande. Det, det är ju liksom inte så mycket man kan göra egentligen. Jag menar, som jag tänker på. Det är ju så den här eh, tankekontrollen. Alltså, government är ju ett, ett roligt eh, ord, intressant ord. Govern betyder ju styra och ment betyder ju sinnet, då, va? Government betyder bokstavligen tankekontroll, va? Mm. Och det den här tankekontrollen gör då. Det är ju liksom väldigt mycket att. Den, den ställer. Olika lögner mot varandra. Olika felaktigheter mot, mot varandra. och Visar upp det för oss. I, i media och alternativ media Och allt sådant. va. Och då blir ju konsekvenserna av det. Att det spelar ingen roll vad vi väljer. De vinner ändå va. För vi, <laughs> vi väljer någonting. Som. Som är lögn och inte sanning då va. Och, och ja. Vad ska man säga paradexemplet man kan se på det. Det är väl kanske då det här, den här så kallade demokratin vi har va. Vi kan välja på massa, bland massa olika partier. Men det spelar egentligen ingen roll vad vi väljer. Den, den agendan som är planerad. Den kommer att genomföras eh, oavsett va. Kanske med lite olika ord och så vidare då. Mm. Men det, det kommer ju inte det kommer ju inte bli någon egentlig förändring oavsett vad vi röstar på. va. Men det viktigaste är ju att vi går att vi röstar överhuvudtaget då. För då eh, förstår ju de och vi känner att ja, det finns något förtroende för det här så kallade demokratiska systemet fortfarande då. Och, och vi också, vi, genom att gå och rösta så legitimerar vi ju då det aktivt också då. Att, att det är okej okay, va? Jo. jo, precis. Men ja, tillbaka till det där med växtoljorna för det, det är väldigt intressant för det är liksom som jag sa det är en, en, en ny grej som, som har dykt upp och det har varit lite sådär lite vad ska man säga torka inom eh, medicin och, och, och hälsa och nutrition och sådär liksom för ja, jag... Min bild, och jag tror även din bild det, det, är ju det att ja, eh, det är väldigt viktigt att äta eh, animaliskt protein och fett, kött och fett. För det, det får vi näring av. Och även smör och ägg och grädde och sånt va? Mm. Det, det är vår viktigaste näringskälla. Och, och visst kan vi äta lite grönsaker, men det är absolut ingenting vi kan, kan leva av. Vi får inte i oss de näringsämnen vi behöver via vegetabilis då. Så det är ju en sak då. Och sen så, och jag menar vad det gäller det här med medicinen då. Ja men då är ju den här stora bomben liksom. Det är ju dels det att ja, nej. Det, det finns inga vetenskapliga belägg för virus och smittsamma sjukdomar. Och sen har vi ju det här med att. Och det, ja, därav följer ju eller det är också en sån här sak man kan konstatera då att allopatisk medicin och det är ju liksom det att man man tar olika preparat då, och de kan vara vare sig de är naturliga eller kemikalier då va för att förebygga och bota sjukdom men det finns ju egentligen inga belägg för att det funkar. Va? Men det är ju ett tänkande som vi också är så eh, liksom marinerad och uppväxta med. Att det har man ju svårt att, att se igenom. då. Att för, men, men jag menar de här de här olika idéerna kring det här. De har ju liksom driftats och stött kanske mest för länge sedan då på 1800-talet. Men då var det ju liksom det här som jag har pratat med. Béchamp- eh, versus eller mot pastör då. Och pastör, det är ju den här det är ju det här infektionstänket då att, att bakterier och mikrober invaderar oss. Och sen så kan vi vaccinera oss för att och skapa ett försvar mot dem. Och sen så kan vi äta antibiotika och saker för att ta död på de här mikroberna. Då. Men terrängteorin den säger ju istället att vi... Eh, att det som så att säga håller oss friska det är att vi har en, en bra terräng då. Att vi inte har någon, ja, som man uttryckade jordmån för de här bakterierna och, och mikroberna. Och de är snarare en konsekvens av att man har en, en dålig terräng då. Och det som ger oss en god terräng då det, det är ju liksom det här att vi får i oss de näringsämnen vi behöver. Och vi får inte i oss för mycket av de gifter då. Som vi inte mår bra av. Eh, men hur som helst det jag skulle komma fram till då. Det var ju det att. Eh, just hela den här allopatiska tänken. Och där är ju också eh, vitaminer och kosttillskott. är ju faktiskt en del av det. Att det är så bra att köpa olika sådana här vitaminer. Men där hade vi ju eh, Dani Reuters. På podden. Och han var ju verkligen en ögonöppnare. När han pratade om det här med att. Ja C-vitamin. Och D-vitamin. Det finns inga bra belägg. För att det, det fungerar. Eller det är särskilt bra va. Och då, då, då blir det ju liksom. aha okej. Okay. Inte ens vitaminer då. Eh, så det, det var väl liksom en sak som inte jag hade koll på men som jag fick koll på då med, genom att prata med eh, Daniel Reuters då. Så det var väldigt värdefullt. Men sen då som sagt det här senaste då men liksom det här eh, för det har jag inte heller förstått hur eh, farligt faktiskt giftigt eh, växtoljor och, och sen även olika tillsatser som finns i maten är för oss. Och... Jag lyssnade på ett föredrag om det. Nu har jag inte. Men, men jag ska försöka rota fram det. Men då var det en som, som pratade om det. Du, du har väl hört talas om det här. Omega 3 och Omega 6 någon gång. Har du hört om det Martin? Mm. Att man liksom mm. man har en halt av Omega 3. och de, Det är ju två olika fettsyror. De. Mm. Och eh, de här växtoljorna. De innehåller väldigt mycket omega 6 då. Eh, och man har ju tittat på det också. För det där har man kunnat mäta väldigt länge. Så man har kunnat se hur eh, våran halt av omega 6 då har ökat eh, dramatiskt. Och speciellt de senaste decennierna. Allt, allt mer av vad vi äter eh, innehåller de här växtoljorna då. Och det som den här föreläsningen menar på händer då när vi får för hög eh, omega-6-halt. Det är det att eh, leven... Eh, det, eh, vi har ju blodsocker då. Men det är väldigt viktigt att det här blodsockret hålls på en stabil nivå. För blir blodsockret för högt så... Eh, Ja, då skadar det i kärlen och så vidare. Då. Och det som händer då om vi får för högt blodsocker det är dels att eh, det utsöndras insulin i kroppen och det är en signalsubstans som säger åt cellerna att nu får ni, nu får ni börja äta socker här för det finns så mycket socker i blodet. Men en annan sak som händer också då det är att eh, och som ja, insulinet också sätter igång då va, kan man väl säga det, det är att uh, leven uh, börjar tillverka fett då uh, lipogenes som man kallar, kallar det för då att leven kan ju tillverka fett då och det <hör> det sätter sig på olika ställen på kroppen oftast runt magen då va det vet vi <hör> mm. <hör> och men grejen då är att om när vi har för hög omega 6 sexhalt och det får vi för höjda omega-6-halter. Det får vi av de här växtoljorna. Och när de halterna är för höga. Då tillverkar leven ett fett som cellerna sen har väldigt svårt att tillgodogöra sig. Och använda sig som eh, energi då. För att det här fettet som man lagrar upp då i fettväven. Eh, det ska normalt vara energi som cellerna. Kan användas då För att cellerna. De eh, använder. Eh, inte bara socker. Som energi då. Utan de använder även. Eh, fett då. Fast ja, det, är ju lite, det är ju lite komplicerat det här. För att när det använder fett. Ja, men då, då, då plockar. Ja, fettcellerna. Det, det är ju andra hormoner då. Men fettcellerna. Släpper sina fettmolekyler. Och sen så gör leven om dem. Leven är ett väldigt viktigt organ. Men det görs om till så kallade ketoner då. Och sen så kan. Kan eh, cellerna. Drivas på ketoner då. Men det jag skulle komma till då. Det är det att. När eh, vi har de här höga. Eh, omega 6 halterna. Eh, och äter för mycket växtoljor. Då blir det en. En, en enkel riktning kan man säga i det här med, med, med fettet då? För att då gör levan, eller vi, vi, då har vi väldigt lätt att lägga på oss helt enkelt, va? Men vi har väldigt svårt att förbruka det här fettet sen. Vi har väldigt svårt att gå ner i vikt helt enkelt. Vi, kan, vi, kan, vi har lätt för att öka i vikt. Men vi har svårt att gå ner i vikt. Och det, så att jag, jag skulle nog tänka mig att, att växtoljerna. Men kanske även en del andra tillsatser och sådana saker som finns i den maten idag. Eh, är kanske den största orsaken till att det är så mycket problem med fett på jag idag. Det är ju en kombination. Va? Det är många saker som spelar in. Vi äter ju mycket mer eh, eh, kolhydrater idag också. Då. Och kolhydraterna de är ju väldigt fettbildande av den här anledningen då att när, när kroppen blir mättad med eh, eh, socker då va? och cellerna inte kan ta upp mer, eh, ja, då, då, då måste levan eh, städa undan eh, sockret och då, och då gör den fett av det istället då, va? Så då går vi upp av det då. Men, eh, men just det här att eh, det här liksom att det här de här växtoljerna skadar. Kroppens metabolism så. Eh, så att eh, det blir de här problemen. Eh, det var någonting som jag inte hade förstått. Alltså. Så det, det har liksom varit en Och, och grejen är också det. Eh, för det finns också andra problem med de här växtoljorna då. Och det är ju det, är ju det också att. Eh, just som jag sa det här att cellerna. och Alltså kroppen gillar inte det här fettet. Men, men när, vi, när vi äter det så börjar det använda det ändå. Och då kan man också få någonting som kallas för weak cell syndrom. För det är nämligen så att ja, kroppen börjar använda det här fettet. Och, och det, det är en, en väldigt viktig funktion för fettet i kroppen. Då. Det är ju att cellmembranet cellmembranen består av fetter. Men när de här cellmembranen innehåller för mycket av de här växtoljorna. Då, eller har för mycket av omega 6. Då blir de väldigt svaga cellmembranen. Och då får man alltså ökad celldöd eller oxidativ stress då. Alltså våra celler i kroppen blir bräckligare. Helt enkelt. När man äter för lite mättat fett. Och, och, och byter ut det mot fler fleromättat då. Så det är väldigt mycket saker som, som eh, det här, de här växtoljorna gör som är skadliga för oss. Och det finns till och med en sak till. Eh, och det är det här med att eh, hjärnan är ett organ som måste eh, ha eh, socker. En viss, andel av, en viss del av hjärnan måste ha tillgång till blodsocker. Det kan inte, den, den kan inte gå på, på ketoner eller fett. Då. Och det är det så här att normalt så är det inga som helst problem. Va? För att eh, i en normal metabolism så har celler, kroppens övriga celler. De har inga problem med att gå över till fettdrift. Och eh, om blodsockret skulle bli... För lågt. Så att hjärnan inte får tillräckligt med socker. Då går det en signal till leven. Som säger åt leven att tillverka socker. Och det, har, det kan leven enkelt göra då va. Det kallas för glukogenes. Och då tillverkas det socker i leven. Och så får hjärnan då det socker det, det behöver. Men igen då. De här växtoljorna. De kan ställa till det med metabolismen i kroppen på ett sådant sätt. Och det var ju det jag var inne på förut. Då, att cellerna de, de gillar inte det här eh, fettet som har en för hög omega-6 halt sexhalt. Då, de här växtoljorna. Så att cellerna kan bli så att säga väldigt sockerberoende. Av att man äter för mycket växtoljor då. De ställer in sig på att bara konsumera socker. Och då blir det problem för hjärnan för då får den liksom så att säga konkurrens om sin mat då va. Så då, då, då kan det bli så att hjärnan märker att blodsockret går ner för mycket. Den säger åt levern, nu får du göra lite socker här. Levern gör socker, men då börjar kroppens övriga celler mumsaisa det här sockret. för att de är inställda på sockerdrift eller de föredrar socker då. Så att då får inte hjärnan det socker den behöver. Och då. Ja, så. Och det är ju liksom också en sån här: du vet, det här pendlande blodsocker, va? För att när hjärnan får ont om socker. Det är ju någonting som väldigt konkret eh, påverkar humöret också, då. Man blir sur och, och, och trött och så vidare, då, va? Och, och hungrig. Och så äter man mer. <laughs> så. Nej, så, så just det här med, med, med växtoljorna och vad de, de kan ställa till med. Det, det, det har verkligen varit en ögonöppnare. Jag kan ta en grej till också eh, om det där. Eh, och det är ju det att... Och det var ju... Det finns... Eh, det var ett föredrag... Det är en, en eh, amerikansk journalist. Hon heter Nina Teichholz eller någon Hon hade ett föredrag där hon pratade om, om de här växtoljorna och... Eh, de friterade, alltså upphettade växtoljor. För det där är ju en sak som har hänt också som, som är, är intressant att notera. Och det är det att ja, fram till 70- 80-talet, då använde ju alla fritöser i, i hamburgarestaurangerna och McDonalds och sådär. De använde ju talg eller animaliskt fett när de gjorde pamfrito. Men sen blev det någon jättelik drive eller kampanj. Och så började man byta ut allt fritös fett mot växtoljor istället. Och det är det vi har idag då. Eh, växtoljor. Så man friterar ju på fritten i växtoljor istället. Och det är också lite märkligt. För, men det var, ju av, ja, det var ju av hälsoskäl då. Att man, man, man skulle inte äta animaliskt fett. Va? För att om man gör... Man kan ju, om man gör ett smaktest så, så föredrar ju eh, nästan alla de, de eh, panfrit som är finiterade i, i, i tall då och inte växtolja. Men eh, det, finns ett det blev ett annat eh, stort problem då när man började använda växtolja i fritöserna. Och det blev ett rengöringsproblem. För när man använde växtolja. Så fick man tjocka beläggningar i fritöserna. Och man fick börja använda väldigt starka rengöringsmedel. Då. Man får använda väldigt starka rengöringsmedel för att hålla rent i de här fritöserna. Och det som bildas då när man upphättar de här växtoljerna, det är egentligen samma sak eh, eh, som. Eh, ja, det är samma sak som plast, va? Man kan ju framst man framställer ju plast och olja. Alltså, det uppstår. Polymerar. När man upphettar växtolje. På det här sättet då. Eh, och vi kan ju tänka oss det. Eller vi kan nog först och, och, och också massa olika. Mystiska. Eh, cancerogena ämnen också då. När man upphettar växtolje. Eh, och det här äter vi då. Eh, I panfritten då. Eh, ja. Så. Eh, ytterligare. Ett hälsotips. Och det har varit några på den här podden. Men det är ju det att undvik växtoljor så långt det går. Kan man väl säga. Men sen så tror inte jag heller att man, man behöver liksom inte. Alltså det är ju doserna som gör giftet. Men ja, det, det, ja det, det är styrkan i giftet och doserna som gör giftet. Så ska man väl säga. Men, men växtoljor. Är ju ett, ett starkare gift än jag har trott att det var kan man säga. Så till exempel jag har varit lite sådär. Jag har, jag har kört med bregott va. Tänker att ja men det gör väl inte så mycket. Eh, och det är ju 20% rapsolja då. Ja inte nu men, längre. Då. Nej precis nu. De jäklarna. De har ju <laughs> höjt halten eh, rapsolja mm. i bregotten. Ja? Så nu är det 25-30%. 35% då? till och med. 35% ja. Ja. ja. ja. Ja. Så att, Nej, det, så det, det har jag kastat ut nu. Och det funkar ju så bra. Man, man köper ju bara eh, extra saltat smör. Och så mm. låter man det stå framme i en bytta. Och det håller ju sig. Eh, och så har man det på mackan istället. För så står det framme så, så går det ju att breva. Det behöver ju inte stå i kylan utan det kan ju stå framme. Smör håller ju sig. Mm. Eh, ja, Så det är en sån här grej som jag har ändrat på. Som jag har varit lite så sådär... Lat och inte tänkt. Men det är väl inte så stort problem med lite, med lite rapsolja. Eh, men där har jag ändrat uppfattning. Mm. Eh, och så att, Inga växtoljor. Och, och, det, och man ska ha klart för sig det. Att, att, eh, ja, man, man, man bör verkligen laga så mycket mat man kan från grunden. För allting man köper idag innehåller ju växtoljor. Och massa andra märkliga tillsatser. Ja det var ju som du sa också om man skulle eh, om man ska försöka köpa några färdiga såsor och så. Det är ju mm. kört. Allting är ju fan gjort på lappsock. Ja. <laughs> <laughs> det, är, det är helt hopplöst. Nej det går ju inte. Så, ja. Latheten tar väl in ibland att man, man syndar ibland där för att de får ändå till smaken så att det smakar. Men det är ju syntetiskt. Det är inte bra för kroppen. Nej. Det vet man ju. Ja. Och gör man ju bra sås med smör och grädde så kan man ju äta hur mycket man vill av den och det är gott. Och, mm. och man vet att man inte blir sjuk av det. Mm. Ja men precis. Mm. Ja. Jag ska dra vidare i programmet, var du klar med... Ja visst, ja det kan vi göra. Ja, jag ska ta upp lite över händelser som har hänt det senaste som vi inte har tagit upp. Det är ju det här så kallade mordförsöket på Trump. Mm. Uh, ja, det kom ju upp här på tapeten för en tre förra veckor sedan att han på ett uh, konventar där blev beskjuten av en skytt uh, och ja uh, uh, det var vi, vi har väl liksom kommit till det att vi inte studerat allting i detalj men man kan väl säga att, uh, att det här händelsen har ju alla kriterier som vid en snabbkontroll uh, gör att man klassar in i facket en psykologisk operation mm. uh, ja Dels så är det väl här med hur säkerhetsstyrkan agerar, agerat man, om det då skulle vara en skarp skjutning, att, att man låter Trump då ställa sig upp och, och, och posera med den här näven och amerikanska flaggan i bakgrunden. Och sen undrar man också, vad, han frågar efter sina skor, alltså står han där vid podiet utan sina skor eller tappar han skorna <laughs> när ja, skott, ja. skotten går ja. av eller vad är frågan alltså? Nej men precis, det finns egentligen ingen anledning att, att, att, att plocka isär det där. Och jag, jag bara får en sån här tanke, liksom det var någon som sa att ja, media är en cirkus liksom, eller, eller världshändelserna kan man väl säga, de, de är en cirkus och man kan ju faktiskt välja att sluta gå på cirkus då. Ja. Man måste ju inte gå på cirkus liksom titta på de här clownerna, för det är ju precis vad det är då va? Men sen så är det också för att man vill ju att vi ska fortsätta gå på cirkus och vara engagerade i detta. Och de, de förstår ju att fler och fler människor liksom börjar bli misstänksamma på mainstream media då om de verkligen eh, är sanningsenliga och sådär. Så, där då. så att då drar man ju igång ja, det här konspirationsnarrativet då. Så att då, det har ju varit massor om, sådana där om att ja, secret service, de var inblandade i detta och de lät det ske och så vidare då. Men det är min, den hypotesen jag ställer upp kring detta och som, som jag har sett stämmer vad det gäller en massa andra världskändelser då som 11 september och så vidare då. Nej, det är en Hollywood-produktion rakt igenom. Trump är en skådis och. Uh, det är ingenting av detta som har hänt i verkligheten liksom. Han har inte stått och hållit något verkligt tal Och fått en, en kula som snuddar hans öra mm. Och okay. de, de retar ju liksom också oss lite kring det där Och vi skapar så mycket motsättningar som möjligt För att jag, jag såg någon att nu hade han inget plåster på örat längre Trump, liksom. Och det var bara en eller två veckor efter det här hade hänt då Mm så då måste han ju ha ett otroligt eh, läkkött i så fall. Eller så var det bara buffel och båg va? Ja. Hela grejen. Jo. Jag tänker det. Man kan ju diskutera lite hur mycket som är skådespeleri och hur mycket som inte är det. För man kan ju ha faktiskt haft en läktare som står bakom honom som är inne på det hela. Och sen så har man de andra fyra läktarna som, som är vanliga besökare som kommer dit. Och sen så tvingas de utrymma när man, när man hör de här smällarna då. Och så så har man ju personer som som har upplevt att de var där och så sprider informationen vidare. Ja, mm. jo, men precis. Ja, men Det är sant. Det är väldigt viktigt när man, när man gör en sån här... Alltså det är väldigt bra med, med genuina vittnen. Mm. De tror att det verkligen hände. Så det, det kan vi hålla med om. att det kan ju någon, det kan, Man kan ju ha av några lösa skott liksom. Mm. Och, och så kan man ha haft någon i, i publiken eh, bakom läktaren som störtade ner och, och, och knäckte en, en pås på magen. Ja. Och, så, och så gjorde eh, Trump detsamma då när han dök ner bakom läktaren. Och då har man ju liksom eh, tusentals eh, genuina vittnen sen då som har mm. sett att det verkligen har hänt. Ja visst, så, så skulle man kunna ha gjort visst, mm. det. Visst, det är... Så det, för annars bör man ju komma in i det här tänket att det var ett stängt event då med bara skådespelare och, och då tänker man ju att det, det är ganska osannolikt att man annonserar en sån händelse och inte bjuder in eller människor som inte är med på det hela, inte får komma dit då. Mm. Uh, så att man behöver ju behandla dem på, på ett sätt då. Men när jag kollar ju på den videon och de som är i bakgrunden där så... Alltså, om det skulle vara riktiga skott så agerar ju inte de på ett sätt som att det vore verkligt. Alltså de liksom hukar sig lite och så tittar åt höger och vänster och så. Här. Det blir ingen panik eller att de ska springa bort. och så Om det hade varit riktiga kulor som hade vinit där så hade man ju ja, lagt sig mer platt i marken och, och försökt göra sig så till ett så litet mål som möjligt. Men det, det gjorde ja. inte de här personerna. Och, och sen så om, vid sån här arrangemang så är det väldigt hög. Hög säkerhetsgrad, det kunde vi se när Bush var här i Göteborg, att det var ju ett otroligt säkerhetspodrag när han drog runt här. Och jag kan ju tänka mig att det är detsamma då för Trump som är en kandidat till att bli en president. Att Secret Service då skulle missat att det finns ett ställe där en skytt kan krypa upp och lägga sig till ro till, till rätta och så sikta in sig på Trump och sen skjuta iväg en sex sju skott. Och, och de här historierna att det är vittnen då som har sett den här personen klättra upp på taket och... Mm. och, och, ja, visst, nej, och, det, och det förstår man ju också ja, att, ja. Att, att folk kommer att misstänka tycka det är konstigt liksom, hur, hur kunde... Ja, och då, så då spinner man ju upp ett sådant här konspirationsnarrativ liksom att ja, Secret Service de är demokrater och de lät och de såg mellan fingrarna liksom ja. man skulle kunna genomföra ett attentat på, på uh, Trump liksom. så Ja, jo, alltså, det är ju ja Alltså det har man ju i dialektiken. Och ja. jag, uh, jag försökte komma fram till en av våra, eller som vi försökte få med i våran podd. Christian Petersson hade skrivit en del på Twitter om det här om uh, mordförsöket på Trump för att få uh, få lite attention. Så jag har passade på att skriva lite på hans Twitter där och fick svar. Uh, så jag pratar lite med honom för att han är ändå en frisk fläkt i det här och liksom försöker få med honom i vår podd för han lyssnar ju uppenbarligen på många av våra poddar och kritiserar oss men det är väldigt väldigt svårt att få honom att vara med. Då. Men jag känner honom som inte tillbaka och han, han, han gjorde ju en kul grej där att han kontaktade han var mycket yngre än vad han idag då idag, 16-17, kontaktade han krematoriet i Varberg och frågade hur lång tid det skulle ta att kremera en kropp. Och då fick han ju tillbaka lite data där då. Ja, hur lång tid det tar att kremera 6 miljoner kroppar. <laughs> så att, ja, och då fick han lite annan data tillbaka då. Att, ja, om man sätter ihop det här med en historia som vi får höra om andra världskriget så går det inte ihop så mycket. Så han är ju mycket väl medveten om den då, men sen när man ska leva på att vara med-journalist. Så kan mm. man kanske inte ta upp vissa saker. Uh, och, uh... Nej, precis. Jag, jag tänker på det Martin nu. att när du, när du pratar i de här... Det kanske är så att du uh, bryter mot lagen nu. Uh, Martin, för det vet mm. du inte va? För den, den här mm. lagen har väl 30 kraft va? Har den, har den gjort det nu eller? Uh, ja, det var den väl. Det här mm. att man inte får uh, ifrågasätta eller, eller förringa mm. för, förintelsen då. Jag, jag vet inte hur den... Uh, hur den är formulerad. Jag har. tagit upp en länk på den. Så kan ju läsa lite om du vill. Mm. Ja gör gärna med. Förslag på kriminalisering och förnekande av förintelsen. Och av vissa andra allvarliga brott. Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på ändringar i bestämmelserna och hets på ett folkgrupp. Förslagen innebär bland annat att förnekande av vissa folkmord som exempelvis förintelsen uttryckligen. Kriminaliseras. Det här handlar om att slå vakt om grundläggande värden som utgör fundamentet för vår demokrati. Med det här förslaget stärker vi skyddet mot och tar tydligare avstånd mot kränkningar på rasistiska grunder, inte minst med antisemitiska motiv. Att enskilda brottsoffer i de skyddade grupperna kan få status som målsägande och därmed rätt till skadestånd är en viktig del i detta, säger justitetsminister Gunnar Strömmer. Regeringen kommer aldrig att acceptera att judar i Sverige inte vågar vara öppna med sin identitet. Vi arbetar på bred front för att motverka antisemitism och att öka kunskapen om förintelsen. Utbildning är vårt bästa vaccin mot att historien ska mm. upprepa sig. Men vi måste också göra allt vi kan för att möta den oacceptabla antisemitism och förintelsesförnekelsen. Här och nu säger kulturminister Parisa Libjestrand. Uh, ja, det går vidare. Jag vet mm. inte hur mycket... Men vet du, har, man, har man liksom klubbat igenom detta nu då? Eller har det blivit en... uh, Ja, det har, har ju gått igenom den första juli. Och sen så dröjer det tre år innan det uh, kommer med i tryckfrihetsförordningen också. Så att uh, tidningar uh. som har uh, ansvarig utgivare klarar sig ytterligare tre år och kan skriva de här sakerna. Men som privatperson så... Uh, Ligger man py till då. Så man får mm. vakta sin tunga. Men sen är det ju väldigt ja. konstigt också. För att det är ju inte vad man själv har för åsikt. Utan det är ju vad eh, en rätts, eh, rättssal då eh, anser att du menar när du uttrycker någonting. Ja så ja, att det. Det, det, det, kan det finns utrymme för tolkning där. Ja, det Nej, för... Sen tyckte jag det var en intressant formulering där. Att, att eh, man kan inte då eh, kritisera, förringa eller ifrågasätta eller förringar eller ifrågasätta folkmod, exempelvis förintelsen då men mm. sen så vidare i texten så, så är det ju antisemitism och förintelsen då som, som man så att säga benämner specifikt då mm. men ja det och, och, och det är väl också en sån här grej som man har pratat om tidigare och, och det är väl att man får överhuvudtaget inte ifrågasätta eller förringa eh, händelser då där, där eh, media har rapporterat att många människor har omkommit. Eh, ja, som till exempel då, eh, eh, 11 september, då, mm. där, där 3000. Äh, Människor äh, skulle ha omkommit. Men vid närmare granskning. Så, så äh, det, det går ju inte att få bekräftat då. Att det verkligen var så. Mm. Men äh, äh, det, det, kanske man inte, det kanske faller under detta nu. Jag vet inte. Ja. Ja, ja men äh, alltså. Bara man öppnar munnen i dagens yttrandeflet så demokratiska Sverige så riskerar man ju att hamna i fängelse så att man får ju fortsätta att testa vad gränserna går helt enkelt. Att mycket, av, äh, mycket, mycket av den här lagen är ju för att skrämma människor att inte ens titta eller prata om det här ämnet. Mm. Men de kan ju inte sätta alla oss i fängelse heller så att de får ju statuera exempel då. Mm. Jo men det, det, det är mycket det det handlar om Martin precis. Det handlar ju om, det här om att skrämma människor och skapa en, en uh, självcensur hos människor. Uh, att vi ska vara rädda. Dels via lagstiftningen och sen så är det mycket det här med, med all, uh, all avlyssning och övervakning och så vidare. Uh, och, och, och jag menar det är ju det här med som Edward Snowden till exempel. Då, va? Jag menar Han är ju en... en uh, en, en, en del av, av propagandan. Och han vill ju att vi ska tänka att liksom allting vi, vi tänker och eller allting vi skriver och, och gör på datorer, då va. Det, det kan de här eh, onda, fala mä människorna eh, spela in och, och använda då. Eller för att stämpla oss eh, så att, att vi ska vara rädda, liksom. Mm. Och det, det är ju liksom. Det är också grundbulten eh, i, i det här. Eh, ja, jag menar det här styrs ju det här imperiet som vi är i. Det, det är ju Machiavelli liksom, som är väldigt mycket eh, blueprinten i detta. Eller liksom Och han, han skrev ju det att eh, som härskare så kan du vara älskad eller, eller hatad. Det spelar egentligen inte så stor roll. Det kan nästan vara bekvämast att vara hatad då. Men det som får, aldrig får hända. Det är att du inte är fruktad. Mm. Att inte, människa, att inte liksom undersåtarna är rädda för dig. De måste alltid vara rädda för dig. Och blir de inte, är de inte rädda för dig. Då har du problem. Alltså. Mm. Då, måste du, då måste du se till att, att det fortsätter att vara så. Och det tycker jag är väldigt mycket av liksom, de, här, liksom, de här sakerna som man, man etablerar. Och som man, man liksom väljer att hålla fram. Och det, är, det är ju sånt som ska göra oss eh, rädda då. It doesn't matter if they hate you as long as they fear you. Det finns ju en sån här devis då. Mm. Så. Och, och jag menar, ja, vi ska prata om... om eh, dagsätts, eller händelser, jag menar den här uh, OS-invigningen <laughs> som var nu. <laughs> Vilken jävla cirkus. Mm. Men då skulle de ju ha då A Pale White Horse. Uh, det här bibelprofetian då, som uh, um, red in med OS-flaggan och facklarna eller vad 17 var det var mm. Och det är ju för att vi ska bli rädda igen då. Nu är det kört liksom. Oj, oj, oj. Nu, Här kommer döden liksom. Döden rider in med, med os och det här. Ja, det var väl sista måltiden med en massa drag queens som inledde där också. Ja, Ja, visst. Jo, ja, ja, visst. Men, men det är ju igen det här liksom. Det är ju ändå då Sandro och härska liksom. Eller så massa split mellan olika grupper. För då blir ju naturligtvis alla, alla kristna människor. Med rätta. Det är ju förbannade på detta. Men sen så säger de, nej men det var inte det sista måltiden. Det var någon annan äh, romersk äh, fest som de äh, avspeglade där då. Mm. Men det är, ju, det är ju som jag har sagt någon gång. Liksom, alltså det här med media då. Det är en, en denial of service attack mot din hjärna. Alltså alla de här sakerna som de eh, vill beröra oss med i media. Och liksom reta upp oss kring då va. Det gör de ju för att vi inte ska eh, titta på andra frågor. Som kanske som har mycket större be betydelse för oss. Som till exempel att ja, det finns inga virus. Hur fungerar egentligen det här systemet och skatten och, och pengarna och energi, energibranschen och så vidare Sådana saker, det ska vi inte fundera på. Utan vi ska bli förbannade på att en biologisk man slår ner en kvinna i en, en boxningsmatch. Mm. Och det säger jag inte att man inte ska bli förbannad över. Jag säger inte att det är rätt, va? Men, <laughs> men jag tror att det är en avsiktlig provokation om man säger så. Mm. Ja. Men förhoppningsvis kan väl det väcka upp folk till att att saker är ganska sjukt nu. Så att uh, man börjar sin resa och skala av lögnlökens lager. Mm. Uh, och uh, ja... Då kan ju vi stå till hand där med de som har börjat sin resa i alla fall. För att det är väldigt svårt att, att komma fram till de som fortfarande tror att det här systemet villas väl. Att stat och myndigheter är för vårt bästa. och så Att det bara kan vara lite skönhetsfel. Men det, ja, de vill göra det så bra de kan. Mm. Mm. Jo alltså man kan väl säga det Att liksom hela det här systemet Nu håller ju på att, att Tappa Hela sin kredibilitet liksom. Och det går ganska fort Skulle jag nog ändå säga Och, och för, för jag menar De här grejerna börjar ju flyta upp Till ytan liksom. Men det här att det inte finns några virus då mm. Jag menar, Ja <laughs> Hallå <laughs> Har hela vår liksom Svindyra eh, Skattefinansierade medicin Och hela, hela det liksom eh, Medicinska eh, Etablissemanget Missat detta då liksom. Eller det har aldrig Alltså då, det, då, då bör, alltså, inser man en, Ser man en En sån här stor lögn liksom, Ja men då börjar man ju fatta Hur tokigt det är va mm. och, och det är ju väldigt viktigt att man gör och det är ju liksom, men det är ju verkligen en, en, en svår resa eh, på grund av det som jag sa tidigare. Då, att vi har, vi har liksom varit propagandiserade hela vårt liv. Och sen så upptäcker vi någonting som inte stämmer. Men eh, när, jag menar, när man inser att man har blivit ljugen för på ett allvarligt sätt. Då är det väl, som jag har sagt någon gång att då är det två saker man behöver tänka på det ena är ju att inte bli lurad igen då och det är faktiskt väldigt lätt att bli och det har jag själv blivit i det här och sen så är det att verkligen undersöka lögnens omfattning då att försöka få en uppfattning om hur stor lögnen är då och det är ju det här fina latinska begreppet eh, falsus in uno falsus in omnibus frågetecken då Alltså vi vill säga en lögn, allt lögn, frågetecken. Och det betyder alltså inte att man ska bara tänka att allting är lögn och, och, och allting som eh, systemet säger eh, stämmer inte va. Och, och, och jag kan, jag kan eh, välja att eh, tro vad som helst som systemet inte säger som till exempel att jorden är platt då. <laughs> det, det vill man ju. Det, det propageras ju väldigt mycket för det. Det är ju väldigt mycket. så att Och, och man kan väl lite skämtsamt säga så här. Att hade, hade systemet och vetenskapen sagt att jorden faktiskt var platt. Då hade väl de här människorna varit rundjordare istället då. För att vara mot systemet va. Och tycka mm. tvärtom som de. Men hur som helst. Det är väldigt viktigt att... Uh, verkligen gräva och hitta omfattningen på den här lögnen. Och vi har ju hållit på med detta sju år nu Martin. Ja. Och jag tycker att vi har gjort ett fantastiskt jobb med det faktiskt. <laughs> Om jag ska vara lite, klappa mig själv på ryggen. För att jag hittade inte så himla mycket mer än jag... de här stora vi har ju grund, ja, ja. grunderna fastslagna sen så kanske man kan hitta lite mer detaljer som vedrimerar det man själv har kommit fram till dem. Men det är inte så mycket ja. som som går emot det. Så att ja, man känner sig lite så här mättnad. I början när man börjar upptäcka de här sakerna så fanns det en hel värld som öppnade sig och man. Man läste jättemycket litteratur och så här. Men den takten för mig nu har i alla fall minskat lite att man har kommit till. En punkt när man börjar bli ganska cementerad i vad man tänker och tycker. Och så hör man ja, det man hör och andra som är alternativa. Det är ju samma kackel hela tiden som man hör. Ja. Mm. Så att, vi vet ju vilka, vilka punkter vi behöver pusha på. Och, och med det klarar vi kanske inte bara själva. Utan det behöver vi ha lite draghjälp av andra människor. Och det får vi Ja. Kan vi tänka mig i många avseenden också det ju, Men det är ju svåra frågor att lyfta Eftersom propagandiseringen Har varit så stor mm. Ja men som... den, har, den har ju pågått I, i um, Generationer va mm. och, det, och, och jag menar det, det, det systemet Som vi har hamnat i det är ju egentligen inget nytt då, va? Det, det, det är ju Väldigt likt uh, Det katolska väldet uh, Som rådde på Liksom 1500-1600-talet skulle jag vilja säga mm. Och, och man ser väldigt mycket samma saker att man då propagandiserade man ju människorna via kyrkan då och fick dem att, att acceptera en viss världsordning och det var ju det att det fanns ju människor som tillhörde Guds Alag. då. Det var ju de, de smoda nobiliteten då. Uh, ja, och sen var det en massa andra saker. Att sjukdom var ett straff från Gud. Och att man kunde köpa avlatsbrev för att hålla sig frisk då. Det var ett annat medicinskt paradigm man hade på den tiden. Uh, och, uh, uh, ja, och det här med att uh, ja, det var en man som bokstavligen... Jesus hade bokstavligen gått på vattnet. Och, och, och gjort bokstavligen underverk och sådana grejer. Och. och sen så hade man ju helgon. Och, och det eh, trosystemet som vi har idag som man har etablerat eh, via mediautbildning då, eh, det är väldigt likt. liksom. Man ser ju samma saker. Eh, vi, vi tror på saker som är, är som, som inte kan vara verkliga. Mm. Eh, och vi har helgon. Eh, vi har. Cettera. Eh, jag vill ja, jag vill rättare, ja, förnekare. Förnekare av det som och religionen... kan liksom är heliga religiösa dogmer som man absolut inte får ifrågasätta. Och gör man det eh, så eh, kan det faktiskt vara så att man, man, vissa vissa kan man faktiskt åka i fängelse för. Ja. Men ofta är det ju så att man bara blir sedd som en, en fruktansvärt eh, otäck och eh, dum korkad person. Då. Ja, man kan inte få några... Jobb där det krävs en högre utbildning Om man därmed då kan få en högre lön <coughs> För då Nej. måste man ju Acceptera vissa Axiom som sanna Som kanske inte är sanna då ja. Och Även om man förstår att de inte är sanna Så måste man låtsas att man tror på dem När man, när man är i sin yrkesroll Och vara väldigt försiktig även när det pratas så att det inte läcker ut att man Kanske är av en annan åsikt ändå mm. <coughs> Ja men precis Jo, och det var det jag tänkte komma in på också. Ja. Det, vi, liksom, vi sa ju lite så sådär: uppgift, ja, men vad finns det mer då? Det, det har liksom, ja, och så, Jag tycker verkligen att det har varit väldigt bra i att hitta eh, omfattningen kring lögnen och, och, och de stora sakerna. Och gått från klarhet till klarhet till det. Och det, det är som jag sagt många gånger: det finns ju ingenting i, i den här podden som jag skulle vilja göra osakt, liksom, som jag inte. Som, som jag vill, vill ändra eller, eller revidera då. Men det finns ju några grejer som har, har dykt upp på senare tid. <hör> och en sak det var ju det här med, med växtoljor och tillsatser i maten. Då, att det är, det, är, det är riktigt illa. Men ett annat sånt här intressant spår. Och det skulle vara kul att göra ett avsnitt om det. Faktiskt, Men det är ju det här, de här beläggen som finns i historien för att det har funnits eh, avancerad eh, teknik mm. för väldigt länge sedan. Det här med hur, hur byggde man pyramiderna och, och de här vaserna. Det finns ju en kanal som jag tror jag har nämnt flera gånger som jag har tittat jättemycket på som heter Uncharted X. Då. Man tittar ju på de här sakerna från ett tekniskt ingenjörsperspektiv. Och det tror jag man ska göra när man tittar på byggnader och artefakter och fundera på uh, hur kan man göra de här? För att de typiska historikerna eller arkeologerna då de har ju ingen ingenjörsbakgrund så de säger bara, ja men det där kunde man göra med, med bronskisel och uh, uh, massa uh, slavar och, och släpa saker med papyrusrep och sånt va? Men det går ju faktiskt inte. <laughs> Och det där var, jag menar, jag är ju en, en, en skeptiker i grunden. Så det tog mig eh, faktiskt rätt lång tid innan jag, innan jag kunde se de här grejerna. och faktiskt se att det ligger väldigt mycket i det de säger då. Eh, för det finns ju, jag menar till exempel det här med att man, man har ju flyttat då stenar, stenblock på hundratals ton då. Har man flyttat eh, hundratals mil. Uh, och det är ju uh, ingenting som man faktiskt kan göra med uh, mycket människor: uh, trästockar och, och rep. Liksom. Alltså, eller, eller fraktat dem uh, längs nideln och så här. Liksom. Det går inte ihop. Va? Utan där är det är ju någonting. Det är en intressant sak. Och just det, och det var det jag skulle säga också: Att det här är ju någonting som faktiskt också. Uh, ja, vad du, det bubblar upp rätt mycket nu. Och på sätt och vis kan man väl säga att man, man kanske vill att det ska fungera lite som en avledning då. Att, att alternativa människor och sådär, de, de, de zoomar in på det och så ser de inte alla de andra problemen med, med att eh, NASA är den Hollywood-studien som har högst budget och att, att eh, vacciner och mediciner faktiskt inte fungerar överhuvudtaget och sådär då va. Men... Eh, det som jag tror och tänker att det kan leda till det är ju faktiskt det att våran kollektiva världsbild den kan ju komma att förändras på ett sätt som egentligen inte har skett då sedan 1600-talet. Och det jag tänker på då, det var ju det att fram till 1600-talet så hade man ju den så kallade eh, Aristoteles världsbild då. Och den gick ju ut på att Jorden var universums orörliga medelpunkt. Vi människor liksom. Vi var viktiga. Vi befann oss i mitten av universum. Och hela universum. Kretsade runt oss. Men så var det ju inte. Eh, utan. Eh, man fick ju acceptera det här. Att. Eh, solen. Solsystemet är ett stjärnsystem. Bland andra stjärnsystem va. Och, och, och, och jorden är en planet. I detta. Sen så. Gick man ju för långt då i antitesen och eh, satte en, en, en bana på jorden runt solen då. Det blir ju inte rätt. Va? Men det är ju alltid så. Ska man ändra på någonting så måste man ju peta in någonting som inte stämmer också. Men hur som helst, det gjorde ju att vår våran världsbild förändrades på ett väldigt dramatiskt sätt. Och det tror jag ju detta kommer leda till på sikt också. Den här insikten om att det har faktiskt funnits civilisationer på jorden som har varit längre än oss. I alla fall på vissa områden, vetenskapligt och tekniskt då. För att de här eh, civilisationerna de kunde göra saker med sten och flytta, saker, flytta sten eh, på sätt som vi inte klarar av idag. Eh, så att våran eh, civilisation är inte den mest eh, avancerade som har funnits då. I alla fall inte i alla avseenden. Mm. Det är ganska, det, ganska det, en ganska närmstittlande tanke när man då har blivit lärd i skolan att det har varit en progressiv utveckling. Och järnålder, stenålder, järnålder, bronsålder och ja. Att det ja. hela tiden utvecklats så att vi har fått ja. bättre och bättre teknik. Men att det egentligen då kan ha gått i cykler och det kanske inte bara har funnits en framtida avancerad civilisation utan de kanske också har kommit och gått med ganska långa mellanrum. Mm. Och att det är någonting som gör att för det är väl lite som Jacky Lull skriver i sin bok där Technological Society att från början så lever ju människan ganska nära naturen och då är det ganska svårt att och liksom förgöra dem när de själva vet hur de ska skaffa mat och hur de ska få tak i huvudet. Men då lever man ju ganska primitivt då. Men sen så är ju människan ganska lat så att man vill ju göra det mer bekvämt för sig. Och då kan det ju vara bekvämt att bygga ett hus och så ha lite utsäde, ha lite kreatur och sen efter ett tag så... Så är det några som flyttar in till städerna och kan göra mer avancerade saker i, i fabriker. Eh, som man då inte kan göra själv på en, en bondgård. Och då, och då kanske den här gamla tekniken som man en gång hade eh, faller i glömska. Och sen så när det hände någonting med den här nya, mer avancerade civilisationen. Så... Ja, så har man inte kunskapen i hur man egentligen då ska, ska överleva med primitiva medel. Utan det är en stor del av befolkningen då som, som kan gå under. Mm. Och det kanske har hänt eh, flera gånger då. Att, eh... Ja men precis, det tror jag också. Någonting som man pratar väldigt mycket om i de här Uncharted X och, och de andra kanalerna. Det är ju den här, eh, det, som man kallar för det Jungle Dryas Cataclysm- mm. Och det var ju det att för 12 000 år sedan, och det är liksom ingenting som är kontroversiellt då. Men då har man ju sett geologiskt att då hände det grejer på jorden liksom. Då, mm. då var det någon jättelik katastrof då. Det regnade ner kometer och sådär va. Och, ja, och det, det skulle man faktiskt också kunna koppla ihop med, med eh, Tyckos-modellen då. För jag med den tesen som Simon driver och som jag tycker är väldigt... Uh, så so, mycket substans då det är ju att kometer det är ju utkast från solen då det är ju delar från solen så att uh, om, om en bit lossnar från solen uh, så uh, skulle det kunna vara så att en del uh, regnar ner på jorden och, och skapar en sån här kataklysm och sen så blir en del av den komet då som hellisk komet till exempel då men hur som helst oavsett vad som hände det hände någonting för 12 000 år sedan och det vi kan se då från de här megalit megaliterna då, det är det att, att man hade sett att, att bearbeta sten på som vi faktiskt inte klarar av idag då. Men sen är det ju också så i den här propagandasystemet vi lever i, eller så här, eller man, för att en sak som jag tycker är... Man ska liksom skruva till då och göra det knäppt då. För att någonting som, som väldigt många driver då. Liksom så där och, och de tycker de finner belägg för det i, i gamla texter och sådär då. Det är ju det här att... Ja, det har kommit utan jordingar. Liksom, folk från Sirius eller Annunaki. Några The Sky People. Och sådär pratar man om. Va. Men det är ju liksom inte... Och det gör ju det här. Då, då kan man ju förlöjliga detta. Liksom. Det, är som, det är ju ungefär samma, samma teknik som att eh, all NASA-kritik kommer från plattjordare. Liksom. Ja, men de tycker att jorden är platt. Ja, men då, och här är det liksom lite samma grej: då att de som pekar på de här eh, tecknen på eh, forntida avancerad teknik, då, ja, men de, de pratar gärna om. om eh, Uh, utan jordingar och aliens och sådär då och då, då blir ju hela grejen mindre trovärdig och mindre intressant att titta på då liksom. Men uh, om, man, om man så att säga skalar bort det och tittar på det. Och det är ju, det är ju många som gör, alltså den här uh, Uncharted X-kanalen, han bänd då va. Han pratar ju ingenting om utan Nej. Man, Men däremot man... så pratar han ner del om NASA och satelliter och <laughs> Det får man ta. Ja, ja. <laughs> han han eh, har ju inte sett den eh, delen av det då va? Men, men, för, ja. Man får ju vara väldigt noga med att lyfta fram saker som man kan belägga och sen så inte spinna vidare allt för långt i sina hypoteser om vad som kan orsaka det här då till exempel att man går in på att det är utomjordingar som du säger. Det, det är ju mm. väldigt svårt att bevisa men man, man kan ju faktiskt bevisa att de här Artefakterna finns och vi var ju i British Museum där i London där, vi mm. var där och kunde faktiskt se många av de här statyerna som är väldigt mm. fint gjorda. Alltså det är ju teknik som vi inte har idag som Nej. de här är gjorda med och de kan vi se och ta på så att de existerar i verkligheten och därifrån mm. kan man bygga teorier då. Ja men precis och sen så har ju då liksom mainstream-arkeologin eller historiken då. De har ju daterat de här statyerna eh, ut efter de hieroglyferna de har hittat på statyerna. Mm. Men det som man ser väldigt tydligt då det är ju det att de hieroglyferna de har ju inte alls samma eh, yrkesskicklighet. Eller de är ju inte alls lika välgjorda som statyerna själva är va. Utan det är ju någon, där, där ser man ju verkligen att, ja, men här, här har någon suttit med hammar och mejsor liksom och gjort det här, va? Men det är ju inte det man ser på själva statyerna. Så en, en, en rolig liknelse man kan göra där då, det är ju det att om man, om man eh, tittar ett dass och så ser man klotter, liksom, står det Killroy, was here, liksom. Ja, ah, det var Killroy som, som byggde den här toaletten, liksom. Nej, det, det är inte så. Och sen också, det, det vill jag säga också då för att de här, alla de här beläggen liksom för avancerad teknik i, i fortiden de har ju funnits där hela tiden liksom. Alltså sen man började med arkeologi och började dokumentera ordentligt, det vill säga sedan 1800-talet då. Det finns en egyptolog som hette Flindis Petrie då. Han, han skrev ju om de här liksom anomalierna och de här problemen med att man faktiskt inte kunde göra vissa av de här sakerna med de verktyg som man eh, som de eh, faraoniska egyptierna hade tillgång till då. Eh, och, och man kan ju hitta sådana här megaliter i Sydamerika. Och man kan hitta pyramider i Kina. Och, och, och sådana här polygonala stenväggar liksom som är perfekt. Man kan hitta det i jordens alla hörn då. Alltså det finns ju massa med belägg för detta. Mm. Men det är ju ingenting som man liksom har eh, belyst inom dagens arkeologi historia. man har bara sopat det under mattan och, och, och de dokumentärer som, som köps in av eh, våran skattefinansierade television då på kunskapskanalen mm. de, de pratar ju inte om de här grejerna överhuvudtaget då, utan de, de driver ju en viss bild då, va? Och, och det är ju just det här att ja, för 6000 år sedan så, så började civilisationerna då, och så var det liksom jägare och samlare innan då och sen är det också det att, det var en som, som, som påpekar det också, som jag tycker var väldigt bra. Att, jag menar, om, om arkeologer skulle titta liksom, i framtiden då och skulle liksom göra utgrävningar kring våran tid. Om de är väldigt liksom styrda då och bias, liksom att de, de bara vill se en viss sak. Det, det går ju att hitta primitiva naturfolk i våran tid också. I Amazonas och i Afrika och sådär Så att om man vill ha en viss bild då. så där att ja men i den tid som vi lever nu så fanns det bara jägare och samlare va. Ja men då gör man ju utgrävningar kring de ställena. Där man hittar lämningar av naturfolk. Och så gör man dokumentärer av det va? Och sen så gör, så gör man ingenting. Om eh, de sakerna som man hittar. Som avviker från den bilden. Va? Så det är ju, egentligen är det väldigt lätt att styra narrativet. För att jag, jag, jag tror att precis som idag. Så var det väl då avancerade civilisationer. Men sen fanns det också eh, grupper av, av eh, naturfolk och så vidare. Som levde på den tiden då. Mm. Precis, precis som, vi ser, som, som, som det är idag då. Har du någon koll på ifall de här... Um, artefakterna som är väldigt bra gjorda ifall det finns något originalskriftspråk på den. eller är det alla de som är klottrade med faraonernas hieroglyfer som är mycket senare för det är ju väldigt konstigt att de då gör de här sakerna och ska bara låta objektet tala för sig själv och inte skriva någon anekdot till eftervärlden på, på de här sakerna för att de är ju helt klart gjorda för eftervärlden att vi som lever efter ja. dem ska kunna bevittna dem att de vill berätta någonting för oss om sin ja. civilisation Bra fråga alltså, jag undrar om det inte finns liksom också hieroglyfer på det finns ju såna här obelisker och så vidare att det finns eh, alltså det finns eh, hieroglyfer som man liksom Tror i samtida. Eh, med det här. Eh, med den här avancerade civilisationen. Då, eller de som gjorde det tidigare då. Mm. Alltså jag vet inte riktigt. Men sen är det väl också så att. Jag tror att. Den, om, det, om det nu var så. Vilket jag ju ser väldigt starka bevis för. Att det var en, en, en tidigare civilisation. Som, som gjorde de här konstruktionerna. Så kanske de väl var lite som oss. Så att. De, eh, ja, de, de såg in ingen anledning att. Skriva massa text på sina byggnadsmonument och så vidare. Det gör ju inte vi idag, liksom. Utan det hade de, eh, sin kunskap och, och, och sin historia, hade de eh, dokumenterat på annat sätt, liksom. Men allt det där har försvunnit idag: då. Så mm. allt vi hittar är, är, är sten. Då. Jag menar, man kan ju notera det till exempel. Och det, och det är man ju. Eh, överens om. Eller det har man ju. Alltså, pyramiderna då. Det finns ju inga hieroglyfer i pyramiderna. Men däremot så hittar man ju det nere i, i de här faraonska gravarna och så vidare, nere i konungarnas dal och sådär då. Där hittar man ju massa med hieroglyfer och där är det är ju ingen som ifrågasätter heller att det, att det inte var eh, faraonerna som, som begravdes där då. I, nere i konungarnas dal och i södra Egypten. Men, men uppe vid, i Kairo där och Giza eh, så, så påstår man ju att eh, pyramiderna byggdes som gravar också då. Men det, det, det finns ju inga belägg för det och det, det stämmer ju inte heller med eh, hur eh, faraonerna gjorde då. För de, de täckte väggarna med hieroglyfer och historia. Men det har de inte gjort i, i pyramiderna då. Den här eh, The Great Pyramid den attribueras ju då. Den säger man att. Eh, för, för en farao som heter Kofo. Eh, gjorde då. Eh, och det tog 20 år. För honom att göra den. Vilket också är väldigt märkligt. För att då, då skulle man liksom typ behöva. Eh, ja, jag vet inte hur många hundra stenar. Man, <laughs> man behövde få. Montera för att göra det. På, på 20 år då. Men anledningen till att säga att det är Kofo som har gjort den då. Det är att man har hittat lite teckningar på en vägg med Kofos kartusch då men det är liksom inga inknackade hieroglyfer då utan det är något som är målat på en vägg in i pyramiden då och, och den är också misstänkt för att vara en, en förfalskning då för att det var någon egyptolog som hittade den typ på 1800-talet någonting och han var lite besatt av att det skulle vara Kofo som hade gjort den här pyramiden och plötsligt så hittade han den här det här klottret då som var Kofors eh, eh, kartosch då, hans, hans namnteckning då i den va? Och det finns ju också, och det är ju något som, som den här Uncharted X-kanalen tar upp då. Det finns ju en, en, en duktig, ja, riktig gypsyolog skulle jag väl kalla honom som heter Christopher Dunn då. Och han har ju en helt annan eh, teori kring pyramiderna och vad de var då. Och det var det att han, han säger det att äh, pyramiderna hade en, en äh, industriell funktion. Liksom. Att de, var, de, de kan mycket väl ha varit äh, kraftverk. Äh, men att de, de framställde äh, elektricitet då. Men, men på ett helt annat sätt än, än vi kan göra det idag då. Äh, han menar på det att de här pyramiderna, de, de plockar upp jordens resonansvågor och förstärker, ja men det här låter jättespesat. jag vet att det gör det men om man, om man undersöker eh, tekniken och beläggen bakom så, så har det verkligen substans va? för han menar på det att man förstärkte eh, jordens eh, resonansfrekvens då eller jorden, en frekvens som jorden har och det, det vet man att den har, det kallas för Schumann resonansen då i pyramiden förstärkte man den här frekvensen och sen så eh, skickar man in eh, de här vågorna i en resonanskammare. Då. Och det är det de här Queen's Chamber och eh, King's Chamber är. Då. De är resonanskammare. Och det är eh, styrks av att de har väldigt märkliga akustiska egenskaper, de här kamrarna. De är riktiga ekokammar. Det är folk som har spelat in skiver i, i pyramiderna. För att det låter det, det är så eh, fantastisk akustik i dem. Då. Men sen är det också så en, en intressant sak med de här kamrarna. Då, och det är det att eh, graniten som man har byggt de här kamrarna av. Och de, och de blir också väldigt konstiga. Då för att då, då, där har man ju då det är jättestora stenblock som väger tiotals ton. Och man har fått upp dem på en väldigt hög höjd då för att de är ju en bra bit upp i pyramiderna. Och sen så har man dessutom fraktat dem eh, från eh, ett stenbrott i Aswan då som ligger 100 mil eh, söderut. Man har ju fraktat jättelika granitblock eh, väldigt långa sträckor då och det är ju inte så lätt för... Eh... Ett folk om man bara har tillgång till, till primitiva båtar och primitiva verktyg och så vidare. Då. Men hur som helst, en sak som är intressant med de här granitblocken då, som sitter i de här, i den här kamrarna då. Det är att de har ett väldigt högt kvartsinnehåll. Och kvarts är ett väldigt speciellt mineral. För att det har nämligen den egenskapen. Jag menar, vi vet. Om man vet hur en kvartsklocka funkar. Det var ju ett genombrott med. med kvartskristallen då, när man ju kunde göra kvartsklockor. Då kommer man ju på det att om man skickar en elektrisk ström in i en kvartskristall så börjar den vibrera. Och det är väldigt fiffigt när man ska göra klockor då. Då, då vill man ha en, en bestämd vibration, en frekvens och sen så kan man multiplicera upp den och så kan man få den frekvensen att vara en, en, ett bråk av en sekund då. Va? Och så kan man få en klocka som, som går bra då. Och det där kommer man väl på någon gång på 50-60-talet. Där man kunde göra kvartsklockor. Men det som är så intressant med kvarts. Det är att det funkar åt andra hållet. Det vill säga om man utsätter. Om man får kvarts att vibrera. Då genererar det elektricitet. Och det är inte så lite elektricitet. Det genererar heller. Så där har vi alltså. Eh, en, en väldigt rimliga liksom, det, det för att faktiskt de här pyramiderna skulle kunna vara eh, kraftstationer som framställer el då. Man, om man då plockar upp den här Schumann resonansen i jorden och så, får man, så lyckas man förstärka den och så skickar man in den i de här resonanskamrarna som är gjorda av den här graniten med ett högt eh, kvartsinnehåll Ja då får man en massa elektricitet. Mm. Det, det är ganska häftigt va? Tycker jag. Ja, Tycker jag... du det var? Ja, vart? Jo jo. Man kan ju bara spekulera hur det varit, varit. Alltså man, man kan ju bara veta att man inget, inte vet egentligen. Hur Nej. Var det ja var? visst. Ja. Var det Nej var? men det är som man brukar säga. Att, att, att ju mer man vet. Desto mer inser man hur lite man faktiskt vet. Mm. Och det är väl en sån här takeaway från det här med, med ja, pyramiden och en massa andra. Vi, vi, vi vet bara hur. Ja, vi, man börjar förstå hur lite vi faktiskt vet. Uh, och, och ja. Ja, ja precis. Mm. Jo, och dagens vetenskap gör ju anspråk på att veta i princip allting. Så att det tar ju död på, på nyfikenheten hos människor. Att det inte finns någonting. Som är outforskat där ute och att upptäcka utan man bara ska bygga vidare på det som redan är upptäckt och, och kanske ja, lägga sin. Få sitt namn på någon teori som bygger på den här grundtesen som är från början. Men det finns ju egentligen ganska mycket saker där ute som fortfarande är oupptäckt. Men ja. Och, och tänk om man kunde få unga människor att lägga sin energi på att klura på sådana saker istället. För den humbugge man får lära sig idag då. Mm. Vatten och ja. Exakt. Det är ju det som är så himla eh, tragiskt. Eh, med det här eh, systemet och det här man har genomfört då. Det har man gjort väldigt målmedvetet. Och man har ju hållit på med detta eh, hela 1900-talet. Och det har ju varit så tidigare va? Att vi har hamnat i en, en, en dark age. Eller medeltid då va? När, när liksom ingenting nytt eh, kommer fram va. Och, eh, och, och jag menar en sak som jag har tänkt på. Det är ju det att om man, om man, om man tar en titt på 1800-talet då. Jag menar det var väl saker som var galet inom vetenskapen då också. Det ska man väl inte sticka under stol med. Men, men ta det här med elektriciteten. Alltså i början på 1800-talet. Så var elektricitet. Det var en kuriositet Kuriositet. Man kunde liksom göra lite statisk elektricitet och så här, men man, man fattade inte så mycket av det. Liksom. Man, man kunde inte ha det till inom praktiskt. Nej, men sen i slutet på, på 1800-talet, då hade man eh, lyckats upptäcka och förstå eh, elektricitet så till den grad. Att det har ju blivit det mest användbara vi av människor har kommit på kan man väl säga. Sen vi förstod hur man gjorde upp eld va. <laughs> är ju så otroligt eh, användbart. Och det alltså, hela den utvecklingen kan man säga. Det, det hände ju under 1800-talet då. Men sen då på 1900-talet så har jag, jag... Jag ser ju det att man väldigt metodiskt... Har förstört vetenskapen genom att etablera massa konstiga och felaktiga idéer. Och en sak som man gjorde till exempel var ju det här med, med Einstein och hans relativitetsteorier. Och det man också kan se där i det, det var ju det att relativitetsteorin. Den plockade man ju fram för att man hade lyckats konstruera eller man hade utfört ett experiment som eh, motbevisade jordens rörelse runt solen då. Det vill säga mycket som mål i experimentet alltså det man ville göra med, mycket som mål i experimentet var ju att bekräfta jordens hastighet runt solen då. Och på den tiden så hade man ju den här eter-teorin eh, då och den tror jag stämmer fortfarande. Men, och då hade man en interferometer som, som, som man kan väl säga att den mäter hur fort ljus färdas i olika riktningar. Och sen så tänkte man ju så då att om två ljusstrålar färdas åt olika håll. Och en färdas åt samma håll som jorden rusade fram då med 107 000 km i timmen. Så skulle man märka någon skillnad där va? Mellan de olika ljusstrålarna. Men det gjorde man inte. Och det blev ju eh, kaos och kris inom vetenskapen. För att det är ju så självklart att jorden rör sig runt solen. Det, det kan vi ju inte ifrågasätta va. Men då kommer Einstein fram med sin eh, speciella relativitetsteori. Och där sa han att nah, men det här experimentet det behöver vi inte. Det motbevisar inte alls att, att jorden eh, rör sig med 107 000 km i timmen. För ljusets hastighet den är alltid konstant eh, och så vidare. Bla bla bla liksom. Och sen så var det ju eh, samma sak då med den allmänna eh, relativitetsteorin då. Att den eh, skulle ju förklara ett annat problem eh, för heliocentrismen. Och det är ju det som kallas för the anomalous procession of mercury. Vi vill säga Mercurius eh, är inte på det stället det ska vara. den ska vara enligt den heliocentriska modellen då. Varje år liksom om man tittar på det. Men det förklarade då Einstein med sin allmänna relativitetsteori då. Men det man kan säga med det här, Einsteins relativitetsteorier och tillsammans då med kvantfysiken där man nu har liksom ett paradigm inom fysiken att ljus och elektromagnetism består av partiklar då. Det har ju fullständigt skjutit vetenskapen och fysiken i sak då. Det, för det är, det är knasiga paradigm. De, de har inga vettiga vetenskapliga belägg. Mm. Och därför så, så görs det liksom inga framsteg inom vetenskapen längre. Inga, inga sådana här stora i alla fall inom fysiken. Och jag menar det är visst vi har... Vi har eh, snabba eh, datorer och transistorer och, transistor och halvledare och så vidare, men, men alltså egentligen det, det som våran teknologi vilar på idag, det var ju sånt man upptäckte på 1800-talet då. <laughs> så, <laughs> kanske, har ja, lite sådär eh, LEDer har man väl upptäckt och sådär senare, men, men det är inte mycket. Som har hänt egentligen. No. Och, då, och det gör ju också det. Att det blir så intressant tycker jag. Att titta på den här. För jag tror ju att. Det de pysslade med. De här som byggde pyramiderna. Och de här artefakterna. Megaliterna som vi inte kan förstå vad de gjorde. De gjorde ju det. Utifrån en förståelse. Av fysik som vi inte har. va, Så att. Ja, man kan ju bara spekulera i det här. va Men, men jag menar som det här med, med att man kanske kan göra kraftverk på det här sättet. Då, va? Och man kanske kan bearbeta sten genom att eh, utsätta den för, för eh, vibrationer. Och så vidare. Va? Det kan finnas sätt att liksom... För det är ju en sån här sak man ser. Eh, det finns en, en sån här väldigt intressant ställe i djupten som ska vi se, är det Aswan? Nej, ja det finns i alla fall om man, om man söker på The Unfinished Obelisk det finns ett stenbrott där och där har de liksom börjat och ta ut en sten ur stenbrottet och den där stenen är ju gigantisk liksom den väger kanske 100 ton eller någonting då och då ser det ut som man har haft något verktyg som kan gräva i sten som om det var glasva. Man hade en glasskopa för sten. Och det är väldigt märkligt, tycker jag. Mm. Hur gjorde ja, man det? Man kanske kunde värma upp eh, berget så att det blev som lava och så gräpa ut med någon slags verktyg då. Ja, det, det är möjligt. Men då, i och för sig, ja, då, då tycker jag man borde se liksom. Ja, ja det, det, det, det är väldigt konstigt. Och en annan sån här sak, eh, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men i Indien så finns det grotter eh, eller kammare då. Det är inga naturliga grotter. Och det är man överens om, men som man har grävt, som man har grävt ut i solid granit då. Och de är de är ganska stora, liksom de, de är några tiotals meter. I bredd och längd. Men det som är intressant med de där eh, grottorna då. Det är ju det att de är så geometriskt perfekta. Trots att man har grävt ut dem i solid granit. Och sen så är väggarna då. De är så otroligt släta. Alltså. De, de är liksom samma släthet som glas va. Och jag kollade på någon sån här dokumentär och då hade man problem när man skulle man ville ju 3 d skanna de här då och det lyckades man göra till slut och det var ju så att man kunde se att de var geometriskt perfekta då det vill säga att de var liksom helt likformiga och sådär men man hade problem med den här skanningen för att väggarna var så släta så att den här lasen studsade på dem på ett sätt så den, den kunde göra felaktiga mätningar då och igen då det är ju ingenting man kan åstadkomma med, med eh, primitiva verktyg liksom. Och de här grottorna är ju erkänt eh, tusentals år gamla då. Så mm. det finns många sådana här anomalier. Mm. Men eh, det gör ju inte att det finns några belägg för att det var några utomjordingar som kom hit och gjorde dem va? <laughs> Utan jag menar visst man ska vara väl öppen för allt va men det blir ju rätt löjligt när, när, när sådana saker förs fram va för det, fin det finns det ju inga belägg för och, och det var ju någon som sa även om han var ju en eh, lurig fax också tror jag den här Karl Seigen men han sa ju det att men han sa en väldigt bra sak och det är ju det här att extraordinära påståenden fordrar extraordinära belägg Mm. Så, ja. Jo, precis. Några mutungjordiska aktiviteter och sånt kan man ju se mycket i alternativa kretsar. Att de lyfter fram i Crop Circles. Men där är jag lite fishy också att det, det är nog många av de här cirklarna som faktiskt är skapade en dator och inte existerar i verkligheten. För hur många går ut och vidimerar att det verkligen finns det här häftiga mönstret? Uh, och uh, ja, en del av dem när man tittar lite mer detaljerat så är skuggorna fel och så <skratt> och uh, ja, när man tänker på vad det är för grejer som kommer tillbaka, det var ju bland annat den här uh, var det en av de första rimsonderna man skulle uh, skicka utanför jordens solsystem sa man i alla fall, och så hade man en plakett så att om den här skulle fångas in av Utomjordingar någon gång i framtiden. Så skulle de se vad vi var för några då. Och den här plaketten då. Den hade återskapats som någon form av crop circle. Så då hade ju de här utomjordingarna hittat den då. Så man, och speglat tillbaka att de, de finns då. Men, ja just det. Men... Ja då blir det en bekräftelse på att. För det var, det var ju den här plaketten. Man skickar ju med den med den här Voyager. Som ja Voyager var det. Ja. ja visst. Så du är den bekräftelse på att man verkligen skickar ut den där sonden i rymden. Ja. Trots att det är ett, ett fysiskt faktum att det går inte att skicka upp någonting i rymden med en raket. Mm. För den kan inte skapa någon framdrift där. Det funkar inte, tyvärr. Jag är <laughs> <laughs> Ja, men det har vi inte diskuterat mycket det här med kroppsökning. Vi får så där. Alltså man, det finns väl sådana fysiska uh, sedels. Uh, eller crop circles som man måste visa upp för en publik men sen så i den mängden som man visar då att det verkligen kan finnas så mycket och så avancerade mönster. Det är väl lite mer tveksamt till då. Och att det skulle vara någon form av utomjordisk aktivitet som gör dem det är väl ja, uteslutet skulle jag säga. Att det, det är snar, man får nog snarare söka sanningen att det är någon form av mänsklig aktivitet. För mycket av det där skapar ju turism också, kan man ju tänka sig. Att det finns ju en, en ekonomisk vinning på att låta den här myten fortsätta. Och det är ju samma som mm. Loch Ness och Bigfoot. Alltså, man vill ju aldrig hitta Bigfoot för att i så fast. <laughs> Så finns det ju ingen industri längre för att då, då har ju redan den första personen hittat Bigfoot. Och det är ju det som alla de här som åker ut och letar vill bli den första som ska få det namnet att jag hittade Bigfoot. Så att det, det blir ju... <laughs> ja det blir ju liksom ett, ett, ett självspelande piano eller det blir ju liksom en kommers en av det då. Ja. Och, det, och det ser man ju liksom, det går ju igen i allt va. Jag menar om du tar nyheterna och liksom... Attentat och, och mord på statschefer då. Som vi var inne på tidigare. Det här med Trump då. Jag menar, och det har vi ju pratat om i, i podden då. Att de här Kennedy-morden. Att det, det var ju mediateater. Tyder ju allting på. Jag, jag tror även att, att palmemordet var en mediateater. Och, och där gör man ju precis som eh, jag menar, jag tycker det är ett väldigt vettigt resonemang där du har eh, eh, kring det här Martin med, med Trump-attentatet och att det, det var nog kanske verkliga åhörare med där. Mm. Och så sköt man lite lösningskott och så fick man riktiga vittnen, va? Om man tittar på, på eh, Kennedy-mordet då så var det väl samma upplägg där, va? Att... att eh, JFK, han satt verkligen i en, en, en cortege där och körde förbi människor eller den här cortegen körde förbi så att folk fick se honom va men sen så körde han förmodligen in i ett avspärrat område då där man inte släppte in några människor vid det här Daily Plus och allt det här va och så ja, körde han hem till sig va och när han hade gjort det så, så körde man igång den här teatern på tv då att han blev skjuten. Och då hade man ju många riktiga vittnen där. Som hade varit i Dallas så verkligen sett Kennedy va. Så att det hjälper ju till att och sälja den här storyn. Och sen har man ju då en, en, en, en fantastisk kommers kring detta. För att alla vill ju veta... Vad som hände med Kennedy. Jag menar, det var ett mord på ett statschef. Ja. Hur många tidningar och böcker och filmer kan man inte sälja på det va. Och eh, ett antal år senare. Jag undrar om det var väl tio år senare. Så kom ju den här Saproder filmen fram. Mm. Eh, där man faktiskt. Någon hade filmat mordet. Men han hade suttit med den här filmen i tio år. Eller hade... Och då är det ju ännu mer eh, media eh, man kan sälja va. Och, och, och man kan ju se samma, man kan ju tänka samma sak kring Palmemordet Palm då. Eh, Palme och Lisbeth, de går på bio. En vanlig bio och blir sedda av många människor då. Eftersom de, de gick på bio som vanligt folk. Va? Det blir ju en uppståndelse när statsministern går på bio. Så då blir han sedd av många människor som kan vittna ja, Jag såg faktiskt Palme den kvällen innan han blev skjuten. Och sen kan de gå iväg längs gatan. Och sen så, så, så kan de ta... Eh, Bilen, en, en bil till flygplatsen eller vad som helst. Va? Och sen så kör man igång den här mediateatern med eh, palmemordet. Och sen så drar ju den här kommersen kring igång. Va? För hur många, hur många kvällstidningar har inte sålts på palmemodet, va Och hur mycket har inte den här utredningen kostat oss skattebetalare? Utredningen kring palmemordet har väl varit <laughs> världshistoriens Uh, dyrast uh, mordutredning skulle jag väl kunna gissa på. Och sådär va. Mm. Uh, nej, men bara återkopplat till det här liksom att, att, att spinna igång någonting och, och, och skapa. Det, det, det kan ju bli en oerhörd kommers kring det va. Och jag menar igen, vi har ju pratat om medicin. Vilken uh, business det är va. Och jag menar um, kunderna till medicin. Det är ju de bästa kunderna man kan ha. För de är ju beredda att betala vad, vad som helst. Om de tror att den produkten man säljer. Eh, verkligen kan hjälpa dem med det de vill då va. Och göra dem friska. Mm. Sådana kunder är ju. Det är ju, det är ju de, som sagt de, det är de bästa kunderna man kan ha. Och hur skapar man sådana kunder? Jo man gör människor sjuka. <laughs> man talar om för dem att de ska äta saker och leva på sätt som mm. gör dem till kunder i, i uh, Big Pharma va? Jo. Så. Ja, det mesta kokar ner till det här banksystemet att människor behöver göra saker för att få bröd på bordet och tak över huvudet och vara en del av samhället. Så att, uh, det är väldigt svårt att vara utanför det där då. Och, uh, då har vi också det här uh, vi har ju fått en terrorklassning nu på ett antal medborgare i Sverige som tillhör ett legalt politiskt parti. Och jag har liksom träffat några av de här och pratat med dem. Och de har ju alltså fått sina privata bankkonton spärrar då eftersom USA då har terrorklassat två ledare i Nordskilmosas rösten. Det är Fredrik Weideland och Peröber och så var det en tredje Robert Eklund också som har blivit. Och då, får, då blir man av med alla sina bankkonton eftersom våra svenska banker är ju egentligen inte svenska banker då, utan de har ju skaffar man ett, ett betalkort så är det ju, står det ju alltid visade Mastercard, alltså amerikansk bank. Så att de är ju egentligen lydbanker till, till USA. Så att de har ju tvingats stänga ner de här personernas bankkonto och hur, hur ska man leva och verka i ett samhälle då? Som blir allt mer digitaliserat. Där det krävs bank-ID. Där det krävs en app i telefonen för att parkera bilen. Det är mer och mer saker som du behöver ha ett digitalt intyg. För att kunna göra essentiella saker. Och det, de funktionerna nekas de här personerna nu då. Och jag tror det är ju bara en början alltså det kommer ju inte sluta här utan det kommer ju vara fler och fler personer som får den här stämpeln att man, man blir en totalt en totalt outlaw person som är beroende av andra människor som fortfarande har en fot inne i systemet för att ens kunna få kunna handla mat och betala räkning om man jobbar och får lön in på något konto som man sen då kan ta ut någonstans och använda sig av, alltså det blir det blir ju svårare och svårare. Mm. Ja, det, det, är en, det är en väldigt otäck. Uh, ut, utveckling liksom. Ja, och. och um, uh, ja, nej, det. Och samtidigt så det... undrar man det här. Uh, jag får en del reklam på nätet. Då är det något som heter Internetstiftelsen som är väldigt oroliga för att vi som medborgare då ska påverkas av främmande makt. Så har de lite så här internet. Uh, Kurser så att vi ska lära oss vad som hur ryssen försöker påverka oss då att välja fel parti i vårt valsystem här i Sverige. Men alltså silar mig och svälj här, tycker jag då, att <laughs> <laughs> har, har vi ja. inte då en främmande makt som faktiskt påverkar svenska medborgare som är med och skapar ett demokratiskt parti. Uh, och vi ska skyd då skydda och värna vår fina demokrati men vi ska inte låta alla partier uh, verka på lika villkor. Alltså det, det räcker inte med att, man, att, att det här partiet då inte får statsbidrag utan man är så pass liten så att man inte kommer över sådana här spärrar där man får statliga bidrag utan man ska även inskräcka möjligheten för personer att kunna fungera i samhället i övrigt för att just mm. de här åsikterna då inte ska få fäste i, i samhället. Alltså du... <laughs> ja, är... nej, det, det Ja, man vet ju inte var det, var det kommer att sluta där, men på något sätt så kan man väl säga att i vissa avseenden alltså det här systemet befinner sig i fritt fall nu, liksom. Och jag, jag vet inte, de, de vet väl nästan inte riktigt vad de ska göra längre, liksom, för jag menar, de har ju dratt igång jag menar, det blir så här, vad, vad ska vi ta? Ja, men vi ta? får dra igång kalla kriget igen liksom. vi får eh, måla upp eh, Ryssland och Putin som satan liksom. mm. för det är ju det man gör nu och det är ju, det är ju väldigt liksom, skarpa och märkliga eh, tongångar kring det där jag, jag, jag lyssnar lite på radion ibland när jag, när jag städar i köket liksom, och då, då hörde jag något sån här nu när de pratade om det här med Ukraina och Putin och och här, de, de får ju inte vara med i OS nu då naturligtvis va. Mm. Och, och, då var det, och, då, och det är ju för att de har ju statligt eh, sanktionerad eh, doping i Ryssland och sådär va. Jag menar, de, de, de är så elaka och ondskefulla nu ryssarna så det, det finns ingen hejd på det va. Det, det är ju liksom, det är verkligen som det var på 80-talet va. När, när Ryssland var den store satan. Så det, det, det ska de pumpa upp nu va. Och, och, och sen kan man ju se lite också, när, när blev det, det här liksom att man bara eh, skulle eh, prata om Ryssland och Ukraina och det här var Jo men det var, väl, det var väl det som hände, alltså det blev det väl i samband med att man försökte införa de här eh, vaccinpassen ja. och så blev det våldsamma, jättelika eh, demonstrationer över hela världen. Uh, och det var någonting som man ju då inte skildrade i media de här jättelika demonstrationerna som var i Paris och London och, och så vidare och så vidare då, va? och då blev man liksom vad fan ska vi göra nu liksom? hur ska vi uh, jag, jag, vi får dra igång en, en Ukraina konflikt liksom så, så, få, så få, får vi bara prata om det istället avleda mig mm. från det här liksom. jag, jag vet inte det, det känns som de, de uh... Jag tror, jag tror nog det var planerat i förvägget. Det, liksom, det är som newsbenders, som de avslöjar här, att de planerar nyheterna grovt fem år in i framtiden. Alltså detalj, ja, detaljplanerar alltså, de något år innan. Ja, men jag tror inte vi ska liksom tro att de är så liksom perfekt och kan förutsäga allt. För det tror inte jag. jag menar, man kan ha sina, sina planer, men sen kan de oftast inte bli som man tänkt. Så jag, jag, jag, jag, jag, jag kan se många tecken på att de, de har ganska dålig verklighetskontakt, liksom och de, de tänker att de ska kunna eh, etablera och manifestera saker som helt enkelt inte funkar. Va? Så en sak jag tänker på kring dig, det, var ju vad som hände i början av corona när de, när de började ha pre precisioner med eh, Likkistor. Och, och de eh, smällde upp massa militärsjukhus. Utanför de vanliga sjukhusen. Och sådär va. Och det var ju för att alla skulle tänka. Att, oj oj oj nu, nu. Nu dör folk som flugor här, va? Men sen så sprang ju massa besvärliga människor in på de här sjukhusen. Och började filma med sina mobiltelefoner och sådär. Och kunde konstatera att sjukhusen var helt tomma. De här sängarna var helt tomma. Mm. Eh, och då fick de ju liksom. Ja glömma det. Och sluta um, och driva det där. Va? Men jag, jag, jag tror att de hade någon som föreställning om att de skulle skapa en, en, en masspanik liksom, mm. kring det här. Men, Men hur, man... hur går det ihop egentligen? För att uh, vad jag har förstått som så är sjukhusen ganska överbelagda som de är redan. Man har ju minskat antalet IVA-platser från var 4000. Uh, slutet av 90-talet till strax över 300. Så att det har ju varit ganska mycket Färre som man, man tänker sig även innan corona så måste ju alla sjukhus vara fullbelagda. Om då det är människor som har filmat tomma sjukhus efter eller under corona så måste man ju då ha, ha tömt sjukhusen på de personerna som redan hade varit väldigt eftersatt har funnits där eller har varit behov av vård. Mm. Um, ja, jag, ja. Så, ja, ja. Jag vet ja. inte men man, jag menar man ställde väl in väldigt mycket vård och operationer och sånt när det var corona och sen tror jag väl också att, att människor var väl ganska livrädda för att besöka sjukhus, sjukhusen då när det var corona för då, då var man ju säker på att man skulle bli smittad mm. med covid så att jag tror att väldigt många människor höll sig nog hemma då. Och var jo, och det som... blev som med piloterna där att alla... Uh... De, de håller sig på marken. Det var ju knappt någon flygtrafik under corona så var det väl samma för doktorerna då att de fick ställa in ja. alla de här äh, lårbensfrakturs äh, och så med hänvisning till smittorisken för covid att det var kanske så man tömde, mm. tömde sjukhusen på folk då. Mm. Ja. Mm. Nej och sen så tänkte jag också spreda problem med terrorklassning och sånt som vi pratade om att jag menar, vi har väl en sån lagstiftning nu att det, det, den har ju skärpts. Och det är ju det att om man, om man finner anledning att misstänka eh, att, att pengar som man ger eller skickar till någon eh, om, man, om man finner anledning att misstänka att det skulle användas för eh, terrorism mm. så begår man ju ett brott om uh -huh. man skickar de här pengarna då det ja, är alla skattebetalare, är väl brottslingar i så fall? Ja men precis, det var dit jag skulle komma va? <laughs> för att, jag menar om vi tar den här, eh, ja det är väl den senaste stora grejen som de, de försökte få flyta och det gick väl till viss del men det blev ju en, en väldigt mycket backlash för dem då men det var ju den här drottninggatan grejen då. Jag menar, då kan man ju med fog hävda det att ja, vi kan ju se här att staten de ägnar sig åt terroristverksamhet. De, de, de terroriserar sina medborgare genom att försöka skrämma och traumatisera dem. Och det är ju också intressant om man tittar på det här ordet terrorism. Vad det egentligen betyder. Mm. Ursprungliga betyder det är ju när en, en, en stat begår övergrepp mot sina medborgare, terroriserar sina medborgare. Det var ju det, är ju det som terrorism ursprungligen betydde då. Men nu har man ju fått till att eh, eh, ensamma galningar eller, eller politiska grupper utför eh, vansinnesdård då. Jo, men de har man ju sett till i, i lagsystemet att det de gör inte är olagligt för att de är själva Drivit igenom att uh, psykologiska påverkningsoperationer på den egna befolkningen kan anses vara nödvändiga för att uh, befolkningen vet inte sitt eget bästa helt enkelt anser man så att då måste mm. man påverka dem på det ena eller andra sättet. Och det kan ja. man göra genom sådana här. Alla sker av då då som egentligen aldrig händer ja. har hänt då. Ja. Nej, för, för precis som du sa det här med, jag menar, då, då, då egentligen så kan man ju misstänka då att man begår ett brott om man betalar skatt. Va? Då mm. finansierar man terrorverksamhet. Så mm. att man, man borde ju försöka hålla undan pengarna då och medelar skattemyndigheten i att, ja, jag kan inte, ja, det här måste utredas först. Ja, vi får te testa det här. sovereign, <laughs> sovereign citizen-spåret och underhålla skatten och se vad som... Man har ju rätt i sak då, men sen så är frågan vem har, som har musklerna att göra. Ja, och, och att undanhålla skatt, det, det kan man ju glömma om man har ett vanligt bankkonto. Det fick jag faktiskt reda på väldigt konkret för ett antal år sedan. Jag hade någon restskatt som jag skulle betala in. Och så betalade jag inte in den. Och det var liksom så här, Det var bara rent slarv liksom och jag fick någon påminnelse som jag, jag lyckades aldrig betala in de här pengarna då. Plötsligt kom det bara ett besked från min bank. Ja, nu har skattemyndigheten fått fullmakt och tagit ut pengar på ditt konto. Det <laughs> <laughs> liksom skattemyndigheten bara gått och tagit ut alla pengarna. Mm. Det, det, det, det blev jag faktiskt ganska chockad av att eh, så är det alltså. det, det är liksom Ja, de där, de, där, de där stålarna vi har på bankerna det, det, de är inte egentligen våra. Eller hur man ska uttrycka det. De har vi inte mycket kontroll över. Och det är också som du, som du nämnde här då att nej, man kan, eh, man kan gå in och bara stänga av eh, kontorna för några personer då om man tycker att de om, om USA inte tycker att de är eh, bra människor. För de har ju inte och det är ju också det, är ju det här med rättssäkerhet. liksom. Ja, men har de blivit... Är de misstänkta för ett brott? Har de åtalats för ett brott? Nej. Nej. Kan man då bara ta deras pengar? Ja. Och sen är det lite lustigt det här med... Hur, hur blir det med nya DC-avtalet? När, när alltså amerikansk militär får uppehålla sig på svensk mark och där inte riktigt svenska lagar gäller då där amerikansk militär är. Och om de då skulle vara ute på en liten patrull och se en av de här personerna som enligt deras regering då har, har blivit klassificerade som en terrorist vad, vad ger det för efterföljd ifall en soldat bara ta en picadol och knäppa dem liksom, är det några eftergifter eller är det bara liksom, problem solved liksom, för att svenska staten vill tycker ändå de är Uh, irriterande personer. Så att det blir ju, uh, kommer ju inte bli något rättsligt efterspel på en sån sak tänker man då. Nej, mm. nej och det man, man kan väl säga om det här också Martin, det är väl att hela det här systemet håller väl på att underminera sig själv. Sakta men säkert liksom. I mm. det här. att om, Jag menar, om, om du ska ta pengar från, ta människors tillgångar utan att de har blivit misstänkliggjorda eller åtalade för något brott liksom. men det, är ju, det är ju helt eh, rättssäkerhet vidrigt mm. eh, och så vidare va? så att och, ja, jag, jag vet inte vad som kommer att hända liksom i, i förlängningen här men, men vi kanske får en, en period eh, som det var i gamla Sovjetunionen då, eller Östblocket då, liksom, att alla visste ju att systemet var helt rötet och korrupt och och det bara växte fram svart ekonomi och, och liksom... Mm. Ja, jag vet inte. Det är nog det stadiet man måste gå igenom för att det går ju inte att göra revolution för alla fortfarande tror på systemet. Nej. Så det måste ju bli så att systemet... Vi måste tvinga systemet att visa sitt rätta ansikte. Och därefter så kan man försöka forma någon form av motstånd. Men då måste ju medvetenheten öka att det faktiskt... Eller ligger till på det här sättet först. För att det ja, ingen... precis. Det spelar ju ingen roll egentligen. Eller det är, det är ju. Äh, få, eller. Det leder om, om, om, äh, om man visar systemets ansikte men, men människor kan inte eller vägrar att se det. Ja, då spelar det ingen roll liksom. Nej. Äh, men man kan. Sådär, man kan leda Åsny till vattnet men man kan inte tvinga dem att dricka. va? Nu låter man ju lite så här <laughs> översiktare med vad fan. Liksom. Hur tydligt är inte de här sakerna om man väl tar sig lite väl, lite väl spenderad tid och sätter sig in i det? Mm. Men det är ju så få som gör det, tyvärr. Ja. Och men det är ju mycket, någonting, ja. Så. Mycket kognitiv dissonans där. Att, ja. att man, man liksom håller saker som inte kan vara sanna samtidigt för sant att det är liksom mots motsatser bara för att få sin världsbild och, och, och fungera, att man ska kunna leva med sig själv så att, men det är ändå någonting som gnager där inne, att någonting borde, är, är fel men mm. man vill inte undersöka det för att man inser att det kommer ge väldigt stora konsekvenser på uh, ens liv, att man behöver göra stora förändringar och att man kanske är fullt upptagen uh, med jobb och familj och och sådana saker så att det är ingenting man vill tänka på eller undersöka vidare då kanske. Nej men precis det, det är liksom det här. Man har ju verkligen etablerat det här eh, orwellianska eh, dubbeltänket i människor. Mm. Att vi, vi accepterar saker som egentligen är helt eh, motsägelsefulla. Och det gör ju det också att vi, vi, har, då, vi förlorar ju vår eh, förmåga att eh, tänka och handla rationellt. när vi gör det. Och någonstans så känner vi i oss också och vi mår inte bra av det va. Det, det, det leder till eh, psykisk ohälsa. Skulle jag vilja hävda precis som växtoljor leder till fysisk ohälsa. Så leder så, alltså det gör att vi inte mår bra. Va? Och, och, och det är väldigt, det, det är jobbigt att komma ur det. det. Det ska jag inte sticka under stol med. Att när, när, när jag liksom insåg eh, de här sakerna. Så det var otroligt jobbigt psykiskt. Alltså, det var det verkligen. Men eh, eh, om man gör det jobbet. Så, så mår man eh, väldigt mycket bättre. Så det är verkligen inte... Uh, och meningslöst att göra Eller, eller liksom sådär. Men, men uh, uh, det är svårt. Mm. Och nyckeln är väl att hitta andra som är lika syna, Som man inte är ensam i sin vandring. Det är nog flockbeteendet och, och vara accepterade av en grupp är ju väldigt starkt hos människor. Uh. Så det är mycket det som gör att man... Uh, man är inte jo, är det ju, ju risken, med det, det är ju det som har gjort att vi har liksom vallats in i, i de här eh, fiktionerna och myterna. Det är mm. ju våra slockbeteende då. Jo. <laughs> För, ja, man säger, ja men eh, hundra stycken eller hundratusentals människor som arbetade på NASA liksom, de, de kan ju inte vara med på den här lögnen då om att vi flög till månen, att vi skickar ut saker i rymden överhuvudtaget. Nej, och det stämmer ju. Nej, de var inte med på det. De tror på det, precis, de tror på det och tror på det precis som vi gör va. De är liksom med i så, så det är ju hela tiden det här. Och, och, och man ja, ja, Platons grotta mm. den, den beskriver ju liksom hur det fungerar alldeles utmärkt. Man sitter i en grupp och så ser man någonting skugga på en vägg. Och så blir det ens verklighet. Och Sen har man inte förmågan att eh, se eller förstå vad som egentligen är verkligt eller sant då. Mm. Och sen är det ju också det att det här det är ju hela tiden ett krig kan man säga mellan eh, mystik och, och rationalism liksom. Eller sanningen. För, för jag, alla människor har en förmåga att tänka rationellt och, och, och liksom Ja, kunna se vad som egentligen är sant va. Men sen har vi hela tiden den här mystiken då. Man vill att vi ska acceptera och tro på saker. Att vi ska eh, acceptera orimliga, motsägelsefulla förklaringar på saker och ting va. Jag tycker den här eh, förklaringen då som man har till eh, det modifierade dubbelspaltexperimentet. Det här när man... Eh, påstod att man, man kom fram till vetenskapligt att världen är ovetenskaplig. Eller verkligheten är, eller fysiken är ofysisk eller mystisk eller motsägelsefull va. Att man, man påstod, man, man, man tolkade det experimentet som att när man försöker studera de här fotonerna och vad de gör. Så, upp, så beter de sig annorlunda de ändrar sitt beteende ut efter huruvida de är observerade eller inte. Och då har man ju liksom plockat in mystik i vetenskapen. Mm. Då, har man ju, då, man, då har man ju lämnat vetenskapen. Då har man gjort om vetenskapen till något mystiskt. Och, så, och så, så har det varit nu. I, i, i 70 år liksom. Det är väl mm. många alternativa människor som använder sig av den här kvantfysiken för att bekräfta deras teori då, jag var ju på föredrag med Hans Singmark, han en läkare ja. som studerar nära döden upplevelser och vad människor upplevt. Och han drog ju det här kvantfysiksexperimentet mm. och sen så finns det andra, du är så här kvantfysiska transformationer och sånt där. Mm. Men då vet ju själva inte vad de pratar om, alltså när man frågar vad de vet vad det är kvantfysiken bygger på. Jo, det är ju dubbelspaltexperimentet, men det är ju inte... Det går ju lätt att motbevisa mm. att uh, kvantfysikens uh, start uh, har en felaktig grund som den bygger på. Och faller grunden så faller allting som bygger på grunden. Så att, uh... mm. Nej men tyvärr är det väl så liksom, att, att många alternativa, de, de är ju mystiker liksom. Och de mm. gillar ju det då. Det, det, liksom, det tilltalar ju dem att, att vetenskapen har blivit mystik då. Mm. Så, så, så det blir ju en, en, en cool och ball grej då. Som man gärna kan plocka upp och referera till då. Jo. Så. Mm. Ja, då ska vi börja knyta ihop säcken och kanske avsluta. Förra. Det tycker jag. Ja. Mm. Men äh, jättekul avsnitt tycker jag. Ja. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Och... Vi hör snart igen och jag hoppas vi har fått en, en gäst på tråden då. Det är alltid ja. trevligt att vara med sådana. Också. Absolut. Det kan vara lite svårt ibland att få gäster för att när de kollar upp oss då så inför så, så är det ju många som hoppar av med kort varsin. Ja. Nu hoppas vi inte det är så i det här fallet. Då, men, men vi kanske men, kan ja. göra en återkoppling med Simon. Det kan mm. vi alltid få till. Mm. Och det var en sak som jag faktiskt eh, vill peta in så här på slutet. Uh, apropå detta så vill jag rekommendera en uh, uh, jätteintressant tråd på uh, forum.tyckhålls.space. Det finns ju ett tykosforum där. Så finns det en tråd som heter uh, Fader Krombrett. Och då är det nämligen så att, att uh, uh, Simon han fick ett tips om en bok. Och jag vet inte... Den var, inte, den, den var inte översatt till engelska. Jag tror det var italienska, jag vet inte. Men i alla fall, det var en, en herre som var eh, samtida med eh, Einstein. Han föddes eh, på eh, sent 1800-tal och, och, och levde fram till 1970-talet. Men det, det som är så intressant med det här, och det här han har skrivit då, det är att det är liksom bara att bocka av. Den listan och de argument som eh, Simon har tryckt på kring det här med problemen med helicentrismen och så vidare. Mm. Och han, han skrev ju detta eh, som sagt i början av 1900-talet och han, och han pratar ju om det här med att Einstein är, är pseudovetenskap och så vidare. då va? Så att... Eh, Fader kombrett tråden på eh, tyckos.space kan jag varmt eh, rekommendera. Och vi får väl lägga upp en. Jag, jag ska skicka den här länken också så att man kan eh, mm. hitta den. Ja! Gör så. Det gör vi. Okej. Okay. Mm. Uh, men. Då säger vi hej då till våra lyssnare och uh, på återhörande. Ja, på återhörande. Tack för att ni har lyssnat. Hej, hej. Motor just dit ser jag sen på mig är Det är så fruktansvärt det brott jag har begått Folk har säkert kommit på mig nu Vad jag är skyldig till och jag är i första hand får höra är en ljudinspelning från ett föredrag med Sture Blomberg från Läkaruppropet som hölls i närheten av Mönnlycke den 22 maj 2024 och det är jag Martin, det är Patrik och det är en lyssnare som är med och ställer frågor till honom så varsågoda Men Nu pratar du om Ja, nu talar om, ja, om speedrotinet ja, ja, ja det är det man initerar. Man i till sa att man ser på uppsättningen att det är ett skapat virus. Ja, det är det. Mm. det är ett skapat virus. Mm. Alltså, jag, jag, allt detta är ett exempel. Det kan man räkna ut med sannolikhet. Han visade att 590 olika sekvenser. Man kan räkna ut att sannolikheten att det skulle kunna bildas som en slump, som en mutation. Mm. Ja. Den var, var 10-700. till, 10 upp till 700, mm. ungefär. Ja. Ja. Och det finns ett 10 upp till... 1070 atomer i hela universum. Så att 10 <ratt> chansen att vi ska ha en chans på 1070 andra. Det går inte utet. Alltså. Så att det, alltså, att det är helt skrattat. Det finns det i vårt läger. Det alltså, är kinesiskt det där. Och med hjälp av vissa i såg samma samma konferens som, som har kommit. Dr. <ratt> Dr Fauci så. Dr Fauci så. Alltså, så det jag är genom att det finns när det är frågan de här fräderna och så, så de, lever ju, de flyttar sig bara 59 50 mil det här då var ju 159 från det där så det, här, det är ju skapat i vad handlar om Ja då vill jag bara säga liksom kring det här med huruvida det är ett designat virus eller inte då får man ju faktiskt gå in och titta på virologin och undersöka hur det fungerar. Man, vi var inne på det här med begrepp, vad, vad innebär egentligen säkert och effektivt vad det gäller vacciner, då. Ja. Ja, då behöver man titta också på vad innebär isolera och ja. sekvensiera ja. när man identifierar virussekvenser. Ja. Och det här kanske låter lite hårddraget och enkelt, men alltså när man sekvenserar ja. när man identifierar virus i, i en massa. Ja. då har man en sekvens. Ja. Och så letar man efter den här i den här röran. Och, då, och det, man kan jämföra det med att du har en låda med miljoner bokstäver. Och sen så letar du efter en mening i den lådan. Och det är klart att vi kommer att hitta den meningen. Ja, men så att om du letar efter HIV-virus ja men då hittar du det. Om du letar efter SARS-CoV-2-virus ja men då hittar du det. För du, du kommer att hitta de här bokstäverna i den här lådan. Så att, ja, jag förhåller mig lite skeptiskt till det och, och jag vet att det sprids väldigt mycket olika teorier och idéer ja. kring vad det här är och, och hur det här viruset är tillverkat eller om det existerar överhuvudtaget och så vidare då va? Jag ville bara... Nej, jag, jag, ju, jag, jag, jag, det. jag tror att det, det, det, det är så här, man kan inte är en sekvensbeställning gå till på det sättet. Men jag, jag, jag kan ta en annan parallell då va? Om du har en bok, du, du har en bok på tio kapitel va? Så ändrar de eh, riktigt, det kallas, du, du annonserar varje kapitel du säger, du sätter ut kapitel 1 till kapitel 10 Alltså du kan flytta om kapitlen som du vill, det är det man gör med sekvensering Men det är fortfarande samma bok alltså Förstår du vad jag menar? Det, det, mm. det, det, det, det, är, det är sekvensen, de kan inte annonsera, allting är inte ena, det, det behövs inte Det räcker med att de får ut de här bitarna, de är så unika de här bitarna så du kan, du, kan, du kan ändå säga att det är detta viruset. du behöver inte ha hela, du kan ha, du kan ha tio olika bitar, du kan koppla om på olika sätt, det är ändå samma, det är ändå samma eh, virus, det är ändå samma bok, va? Förstår du vad jag menar här? Så att det, det, jo, jag det, förstår vad du menar men det, förutsätter också att man verkligen har isolerat ett virus, och det här begreppet isolation ja. inom virologin, ja. det har jag förstått är väldigt problematiskt då att när man säger isolera, eh, jag menar, då tänker vi att om man har blandat mjöl och socker så isolerar man sockret. Ja men då har man bara sockret va? Men det menar inte virologer när de pratar om isolera. Utan då pratar de om att de genomför en, en, eh, en, en laboratorieprocess och så får de fram någonting. Men i det här så finns både... Det man anser vara genetiskt material från viruset och det som, man, som är genetiskt material från det man säger så har odlat viruset på då. Ja. Så att man ja. vet ju inte riktigt vad jag förstått. Nej, jag, jag, jag, jag, jag ska bara ja. säga att det, det, det, vad som är speciellt i en annan sånt, det är ju det, det är det med det mer, och med kristiärgästerna att få fram henne om va? Det är ju en annan sånt. Därför att det är ju så när det gäller genetiska mutationer så är det så att det finns en spontan mutation naturligt som är på att det blir en mutation efter 100 000 olika, 100 000 olika mikrotider i DNA. Och, och då kan man säga så att om man har över 20 eh, eh, cykler som man har, va? då börjar mutationerna eh, spela roll. Va? Om man är upp till 25, då är det jättemånga. Om man är upp till 30, då har man så mycket mutationer så du vet inte vad, man är, vad man analyserar. Det är en diskussion kan jag ta. Va? Men jag tror att de mycket väl har, har sett de här sekvenserna. Och det behövs ingen stor sekvens för att man ska kunna identifiera de här sakerna. Det, det, det är hemskt exempel antikroppar. Om du har till exempel ett protein med, med, som har, som har aminosyror, 20 aminosyra. Och du har en sekvens på 5 aminosyror. Hur många variationer får du då? 20 upp till 5 var. Det är för första, det första 3,2, 32 3, miljoner variationer på fem bara sekvenser. Så att det är, det är, det ingen, behöver ingen stor lång för att kunna identifiera dem här. Alltså sekvenserna, det är det som är själva skapelsen alltså. att Protein är så unika och därför, vet du, precis. därför är det så lätt för antikropparna att, att angriva. Du får en sån variation redan vid, vid, vid, vid, vid oh, ett fåthåll, klockan består ju av 3 mil, miljarder, 3 miljarder, nu blir det tidposition, det är såhär dumt sådär. Men alltså efter 5 så har du en variation på 3,2 gånger miljarder. Mm. Och vi innebär att det behövs inte så många, så många nukleotidpositioner för att antikon ska säga att det är viktigt att tilla sig också. En, och därför tycker jag att det här sekvensbestämming, det är många som anluter till det är så, jag kan säga att jag inte så är otroligt, man måste rita på deras förmåga att se de sekvenserna. du behöver inga långa sekvenser för att säga för att detta är specifikt Nej, och jag vill inte plocka bort, liksom, det bort för mycket från ämnet. Jag ville ja. bara på, och virolog och, och, och jag är så här virolog eller läkare, mm. men jag har ju tittat, jag har liksom blivit väldigt intresserad av att följa det här och det finns ju exempelvis Stefan Lanka, då, ja. som är eh, doktor i virologi och han har ju kritiserat det här med isolation och se sekvensering av, av virusfältet ja. Men jag har inte insatt i ett argument. Jag är då. lite intresserad av Lanka. Ser, ganska mycket av ja. och är jag är lite intresserad av honom ja. Okay. Det gör inte jag men, men jag tror nog att det är så man vet, ju, man vet till exempel att det är, är Pfizer's vaccin skiljer sig till exempel från från Modernas på två och till två och olika. De, är inte, de, är likväl, de är inte lika de inte lika det vet man alls tror man de tog det men så alltså, sexercentralt tror, tror, tror jag inte det vara så att nu inte vill, detta är det första och detta är den sista utan direkt man att sö det, det sönder sönder och de är så unika i här bitarna så kan jag ändå säga att de tydlade den här viruset alltså. Men Jag hänger inte riktigt med men jag har förstått det som så varför kan man inte isolera ett virus? Bara alltså era ungdomsrätten. Ja, jag, jag tar ett det, det, det är, det är upp, och, en, en som har kommit upp från 1800 talet alltså, som man citerar Dr. Kaufman. Jag citerar hela tiden att när man säger till exempel att man ska isolera sen ska man smitta den här personen och då ska man bli sjuk på samma sätt. det de är ju Folk blir inte sjuka för att de får ett Eller det beror på vilken emotgångsskatt de har. Det finns många sådana barn som har fått på i sin tand som hela tiden sjuka. Det, det hänger ju väldigt mycket med andra saker. Vi kan inte göra så som, om, som så att du har ett vis som Så sen ska du ska bli sjukare vis. Det är, Nej det. men det jag menar var att varför finns inte ett bild på ett virus? Varför finns jo, det, det finns jättemånga, det finns jättemånga Att de har isolerat ja, det är man, bara virus eller andra. Men det finns ju de som har äh, ställt den här frågan till, Ja, det är väl äh, 150, 170 olika biologisk infrastruktur världen över. Och, och de har inte fått svar på detta för de har aldrig lyckas liksom ja. separera isolera så i ordets ja. ett virus bort från cellkulturen. Ja. Jag tror att vi ska ha en <laughs> vi ska ha diskussion. Ja, är massa. <laughs> ja, massa. Okay, ja, ja, ja, ja, eh, ja, jag tänker på det här med alla biverkningar vi ser, för om man tittar på ingredienslistan på vacciner så innehåller de ett antal adjuvanser som är då till för att reta kroppen så att den ska ha en motreaktion. Men slår man upp de här ingredienserna en för sig så blir det ju väldigt toxiska substanser så att man förgiftar ju kroppen och då kan ju det här vara ett symptom på en... En förgiftning och sen ska man gå ännu mer grundläggande. Så hela läkemedelsindustrin ägnar sig åt att försöka titta på symptom. Utan man forskar aldrig kring vad själva orsaken kring sjukdomar är. Och tittar man tillbaka till exempel 150 år i tiden så har vi en stor strid som stod mellan Antoine Abuchamp och Pasteur. Där Pasteur menar att det är bakterier och virus som invaderar våra kroppar och gör oss sjuka. Men jag står inte och att menar att det är trängen Alltså har du fiskar i ett akvarium så liksom kan du inte spruta i dem ett vaccin och trodde att, att de överlever om, det, om de blir sjuka. Utan man kanske ska titta på vattnet. Att man ska byta ut vattnet och göra det friskt och, få, och ge dem bra mat. Och, och här bygger ju då sjukvårdsindustrin på ett helt felaktigt paradigm skulle man kunna säga. För man har till exempel gjort under första världskriget experiment med spanska sjukan för att se om, om, det finns, om det kunde smitta den här spanska sjukan Och det var, man hade ett hundratal frivilliga eh, som utsatte sig för smitta av sådana som ansågs vara sjuka i spanska sjukan Alltså man tog eh, blod och injicera, de fick kosta varandra i ansiktet och sådär. Man kunde inte påvisa att den här spanska sjukan smittade. Eh, och vad, vad man däremot gjorde under första världskriget då var ju att injicera de här soldaterna som skulle över från USA till exempel till Europa med olika vacciner. Så att, eh... Ja, precis. precis Så att, eh... Men liksom vad, vad, vad finns det för bevis för att det överhuvudtaget finns smittsamma sjukdomar? Och att det inte är en förgiftning som gör oss sjuka istället? Ja, men ja... ja. Jag tror att det finns infektionskulturen, men jag tror att som sagt, om man är frisk så kan, kan man klara av den här viruset sådär. Jag vågar inte säga varken buare eller äva, för jag känner inte till det här med, med spanska sjuka, jag har inte undersökt detta. Mm. Då, jag tror att det finns både och här, va? är man nedgången. så, så kan man rätta av det. Det är nog inte riktigt det vissa bakterier som infekterar sopor och sådana saker. Jo, alltså, man hittar bakterier där sjukdom finns, men sen så misstolkar man deras roll. Alltså, det är som en, en hög med skit, där finns det flugor, men flugorna är inte anledningen till att skiten finns där. Eller en annan, att brandmän finns i skogen när det är en skogsbrand, för att de är där för att släcka branden. Men man hittar ju dem där det finns en skogsbrand, och det kan man likna vid att man hittar bakterier där finns sjukdom. Så att deras roll kan ju vara att städa upp efter sjukdomen, och så blir... Deras när de liksom, tog i sig det här giftiga ämnena så blir deras eh, avföring, så att säga, blir det som är farligt och behöver, eh, behöver tätas bort istället. Så att man kan ju vända på steken för att. Eh, ja. Man kan inte svara på den frågan. Jag, jag tycker att man jag får ta en sak i taget känner jag. Va? Mm. Och, och, och, det här med postulat till exempel, det är stukar i ratka och ett år sedan. Vi får ta en sak i taget och jag har bara undersökt. Jag tror att det som du säger att adjuvanserna har haft i USA att i alla år haft kvicksidda. Före du bakterier, va? Men det ska man inte ha, men det sätter sig gärna. Vi har ju massa sådana här, jag tror tio olika adjuvanser och ingen undersökningar med sådana. Jag tror det är jätteskadigt. aluminium kvar och naturligtvis inte om aluminium, det finns inte i celler utav så att det är massor av saker som och jag tror att man ska börja med man ska spanska sjuk kan till någonting av kan jag säga. Mm. Men man ska börja med den här flaggskeppen. Titta på dem. Jag har någon som som som, som vi, vi diskuterade som när titta min hemsida om om det är, är inte inte och vintrar jag tror nog personliga åsikt är att läkemedelsindustrin är en av de största industrin i världen just nu och det har de inte varit om eller pratat om hälsosam mat. Nej. Men den andra saken jag vill prata om, det är återigen, Jag kanske låter lite repeterande men det är ingen fråga direkt i dig, som, utan det är bara veckan tankar i sällskapet och det är återigen till Stefan Lankar det var inne på honom där. Och sen om vad han är för person eller inte, det vet jag inte, men de facto är ju att han försökte ju då, han utförde en belöning till någon som... kunde var mässning i Utförde en belöning på 100 000 euro av den som kunde bevisa, isolera mässning och bevisa deras existens. Och det, det blev en rättslig process och grejer i Tyskland 2016 tror jag det var. Och såna här grejer. Och det gick en högre instans och såna här grejer efter mycket. Men det var mycket frågetecken. Men de största... Virologerna var ju där och de, det var ju till och med en svensk som var där och honade honom i massmedia innan de, när de skulle kunna hända med här hundratusen djur och sådana grejer. Och han har ju fortfarande inte betalat ut de, de här pengarna till någon för att det är ingen som har motbevisat honom, eller ja, bevisat det här mässling vi Och det, det tycker jag är jävligt intressant för jag menar det här, har du en bas som är felaktig, jag menar om jag ska bygga ett hus? Och vi lägger grunden fel Och klart att det kommer att stå ett hus Men det kommer inte vara rätt Och det är ju lite så här Att vi får gå tillbaka till botten och undra Vad är det här med virus egentligen Och hur, hur fungerar det egentligen Och här har vi ju då en rättslig process Och de kändaste virologerna allt uppe Och de kommer inte med några svar Det är ingen som lyckas med detta Och det är ju rätt konstigt Alltså jag, jag tycker inte att den är så intressant Den är skongen för att det... Därför att du, du har en infektionssjukdom som drabbar barn under vissa perioder. Du hade ingen tyckning om att de blir smittsade. De har mm. samma symptom. Så någonting har hänt. Och det är inte så att de här barnen plötsligt har fått en, en, en dålig immunförsvar. Det är något som de har smittats av. Om du ser detta så... Ja, du måste säga, jag kan inte driva den här frågan. Jag har träffat... Mycket... Nej, det är inte det jag menar. Jag tänker bara att det är, det är en tänkvärd grej. Ja. Jag, jag säger, det finns alltså 50 000 biologer i världen tror jag, och, och han är en av dem och han är motsatt sig vad de säger. Jag måste lyssna på de andra som sitter och tittar i mikroskoper, de säger sig, de ägnar sig åt detta. Jag är en av våra läkareprover som heter, som heter Jonathan Gilthag som är en fin och jag sysslar med hela tiden, det är det han sysslar med. Och, och han, han ser de de sakerna och jag tror att den är... Det, det, det är någonting som händer i alla fall. Barn blir sjuka och de får vissa sykdomar, de får flicka och de får och de blir, får fel och sådana saker. Och det är någonting som smittar. Och vi kallar det viruset och nu kallar det det isolerat. Ja, det. Det, det, det är en Nej, äh, jag, jag förstår vad du menar och, sånt och Jag är inte argumentera emot det eller någonting. Men jag säger att <hör> hela det här bygger ju på att... Först den med Patero och Och sen då, jag vet inte exakt om det var 1954 eller någonting, så, så gjorde, kom man fram med den här virus då, Att De tog en, liksom en så kallad smittad cellkultur och så sekvenserar man och håller på med en massa grejer. Och aha, här har vi ett virus, Det är det som är det dumma. Man gjorde aldrig dubbel. Man tog inte en frisk cellkultur och gjorde samma resultat eller samma experiment för att kolla om resultatet blev detsamma det gjorde man aldrig utan man bara antog sen byggde man upp hela den här det, på den här basen och så kom vi då till exempel Lankara 2016 och inför den här rättegången allt uppåt så hade vi faktiskt skickat iväg till Oberoende Virologiskt Institut och gjort en eh, vad jag fattar som en korrekt studie på detta rova och det visade sig att det kom fram till samma resultat, den friska sällskulturerna hade ju också en massa sekvenser utav ett virus som den inte borde ha. För det var ju en frisk cellkultur. Och när man så, så, och det här tycker jag är ju en av grundpelarna. Jag vet ju att vi kan bli sjuka allt uppe. Men vad beror det på? Beror det på miljögifter, DDT, whatever, alla barnvaccinationer. Jag var vaccinerad när jag var barn. Fram till liksom, vuxen ålder också. Den sista vaccinavållen. Någon myr är det här och sådana här sakerna. Så att jag menar, korthuset kan ju falla ganska bra om, om liksom, inte det här i det vi arbetar med. De datorna som biologerna idag sitter. De kan vara unga, nyexaminerade biologer och så sitter de och in. Men om programvaran är fel från början, då blir ju resultatet fel. jag för mig, för mig Alltså jag, jag tänker att vi fastnade i den frågan. Ah, ja men jag tycker att vi, vi kollar upp det själva om jag vill. Jag vill göra en liten krädd. Jag vet inte om vi ska fortsätta med det men jag har en annan fråga. det är ingen sak, fråga jag, utan det var bara en... Som eventuellt ska liksom passa in på det här med vad är det att vara liksom skeptiker och ifrågasätta och så. Och då finns det tycker jag alltid två bra frågor. Som, och det är, vilka är de huvudsakliga invändningarna mot att i det här fallet då virus existerar? Mm. Och hur förhåller man sig till dem? Alltså att man åtminstone har tittat på det och grävt i det. Och jag tycker ditt svar är att ja, jag vet inte riktigt. Men någon ja, är det. Och, så, och det finns ju massa sådana att, att det är liksom, ja, de huvudsakliga invändningarna mot att det är HIV som orsakar det. Det finns massa sådana saker som man om man verkligen vill tänka igenom så att man man på så därför så tycker jag på ett sätt att det är en intressant uh, fråga Nej, det är ingen fråga egentligen, uh, utan det, egentligen är, uh, det är väldigt uh, tänkvärt. Uh, och jag uh, blev uh, när jag sätter mina blev chockad. Att, de så jag tror att, det, jag tror att det är så med nästan alla frågor. Alltså, ja, men det. Men <laughs> jag, vad finns det för argument emot att, liksom, att olja är... Liksom, som är biologiska och så vidare. som mm. är sådant som så, ja. är sådant som är nu, nu, nu som jag sådant som är sådant ett är sådant som är sådant som är sådant som är jag. som är sådant som är sådant som är sådant som är sådant som är vi pratar om sådant som är pratar som är sådant som är sådant som så godoser man ju inte heller den maten som man äter, för kropp och själ hänger ihop och det stärker också munförsvaret och det pratar vi väldigt mycket om, för vi lever ju en som går fruktansvärt så snabbt som vi påverkar, påverkas av, så jag tänker också att man, vad man tar ställning till, eller jag har varit med om att läkemedelsindustrin men det finns många industrier som tjänar för oss människor, oljeindustrin, det finns många industrier, men jag tänker att jag tror ändå, jag tror att en är väldigt stark på, på människan och jag tror att, att genom att tagga ner och gå inåt, så tror jag att vi kommer kunna råda till det mycket bättre. Mm. Ja, bara om man inte blir styrd eller så mycket. Jag tror det är lättare under... inte om vi vågar ta steg tillbaka i oss själva, mm. tror jag. Jo, men som till exempel när man blev utestängd för att man inte hade vaccinerat sig till exempel och sånt där. Mm. Mm -hmm. Skränsepropagandan är ju stressad i sig mm -hmm. Hur skulle du hur skulle, Du kan inte gräva ner det totalt mm -hmm. För skränsepropagandan blev ju utsatta Det ju utsatta varje mm -hmm. dag Det är bara att kolla på löpsidan mm -hmm. Ja, vissa misste ju jobb på... ja, ja, det är ju katastrof Så att, eh, det är klart att folk Fick på stressforslag lite extra Ja.